of the emperor. Jason! Jason! Jason! Jason! You were almost a gentle right. That's my day. This Det är Supertech-gänget här igen och det är episode kom kom hur kom Magnus? Så det er jo Det var jo den jubileumsepisode Det er en markeringsepisode Jeg husker faktisk ikke hvor lenge vi har holdt på Men det er nok et par år Ja, det, du har jo alt det i, i et par år, ja mm. Så han har ikke egentlig vært sånn så superproduktive Jeg tror det har endt opp med Kanskje fire... Fem episoder i året, kan det? nei det kan ikke stemme heller, det må være flere, men det har i hvert fall gått veldig opp og ned. Men det har jo også vært grunnen av familiesituasjoner, korona, ja, vi gjør ju ikke dette profesjonelt i det hele tatt. Nei. Så dette er et rop om hjelp fra vi Sponser oss! Ja. Gi oss penger! Uh, okay, det er jo sånn måte det går an å få penger på sånn crowdfunding og OnlyFans Hørte om det, Magnus? <laughs> jeg om, jeg, det, ja. jeg det er det som alle bruker i podcastene Vi sitter i bar så podder Eh, <laughs> Det hände troligt ett betalefall. Jag hörte ju det var en dama som stolt solte fisen sin. Ja, jag jag det. Jag såg att det var att på sjukhus för det jag hade hade ja då ju uttrodde fått hjärtinfarkt nu ska jag prova att fisa. Men som hade bara mycket luft i bagen en sånn. uh, uh, Tror du alltså när kan det hända ingenting, men tror du hur bevisst spiste mycket ost eller med riprodukter for å Ja, det stod det i artiklet. Det, ja. Det, ja. Jeg hade lagt om kostholde til, eh, ja, til å fise mer. Da. Så jeg vet ikke om det var chili, eller om det var ja, ost, eller hva jeg men det var flokket som fytt på <laughs> Ja, det var litt for mye fytt, rett og slett, hvis du havnet på sykehuset. Eh, ja, men så var det jo ikke hjerteinfarkten likevel, det var bare Nei. luft i magen. Nei. Men ja. tenk at hvor i magen du har da, når du tror du har fått hjertet Det var ganske svære boblet, tror jeg. Ja. Nei, det er ingen så kommer til å kjøpe fjerten våre, Magnus, så vi må jo bare gjøre på den gode gamle metoden og prata i mikrofonen. Ja. Ingen fysing i mikrofonen da, om ikke lytterne spesifikt. Jeg ber om det. Ja, kan kan det jo være at det blir etterspørsel nå. Ja, ja vi, vi får se på tilbakemeldingen. Ja. Uh, og vi har sagt hva Nej, har etter. Nei, men litt. Nei. <laughs> <laughs> men, jeg heter jo fortsatt Wii. Jeg heter jo fortsatt Magnus. Flott. Uh, og så skal man få Jokai in i uh, kringkastingen litt senere. Uh, men hva har du holdt på å si, Magnus? Sorry. Nei, nå no, no, husker jeg ikke hjemme det... Når eh, du skrev til meg tilhøy Da jeg spurte om eh, Ja, hvordan laget den Så <går> Den meldingen jeg skrev til deg Jeg må bare få ordentlig utstyr Jeg tenkte så kom ja. <går> Men jeg hadde jo litt problemer med utstyr Men nå, nå er det gutt ja. ja, litt teknisk problem man, eh, det? Den, ja, det, var, det var en stund siden sist eh, Bruker du den der Ultraprofesjonelle Kvart eh, Mikrofonen din og... Ja, vet du. Fordi ja. mikken på headsetet er noe med. Han er litt vanskelig. Jeg hører lyd på headsetet, men jeg, med mikken funker det tydeligvis ikke. Så da måtte jeg børste, børste støm av den ultrafancy mikk-stativen som jeg ikke har brukt på E-leder. Mm. Sist gang du brukte det var noe... Mässosylis kan du tog spelade en uh, kring casting med jag lurkar det var i höst eh uh, alltså uh, 20 nej 2021 men mm. er nu i år 2022 inte uh, ja väldigt man måste gå allt för djupt in på sån eh uh, historien och men det är det är romersk eh uh, års system med handle fra. Jag den eh kallar den, er det den eller altså, den julianska kalendern eller så efter Julius Caesar. ja. Jeg, ja. Jeg har inte kontroll på det, men uh, det föles väldigt rart att säga si 2022. Det föles inte ut som 2022. Men jag tror väldigt många at glada att med 2022 och inte 2020 eller 2021 hva, hva år føles det ut som, Magnus? Det føles ut som uh, at 2020 aldrig skjedde. At jeg føler jeg enda med i 2020. Mm. Så, ja. tenk, tenk om de bestemmer bare at uh, når koronaen blir å gå over, så tenker jeg, å nei, ok, alt det der idiotiske jævlig som skjedde de to siste årene, vi må bare viske det vekk fra historiebøkene. Sånn at vi, starter, vi går tilbake til 2020, acko som corona aldrig skedde och så kom aldrig det bare ha ett sån kollektivt eh hur kom cens så så fortsätter med det med släpp. Eh jeg tror jag tog mig bara för en JJI över så så blev det så sånn at det blev bara 2020 blev sån lost episode det har riktigt liksom aldrig känts. Ja. Det bara var det, det, <laughs> ja. ja, det. det var lite mindre bara. Ja. Och det var nog den vånna min dag, lange vånna vänner. Uh, men men kan men kan få snacka lite om eh uh, karma har gjort sedan sist Magnus. Eh uh, platåad uh, hösten og julen och nyttår uh, har du fått spelt något? Jag är ju jag har vi så det har gått väldigt mycket i det nya FIFA. FIFA 22. Ja. Jeg har spilt litt, eh, som vi snakket om sist, tror jeg sikkert, at jeg skulle prøve å komme igjennom Assassin's Creed Valhalla. Jeg er mm. ikke nærheten av å komme igjennom det, men jeg har spilt, spilt det litt, og det er ganske gøy. Og ja. tror kanskje det må bli en ting som jeg, jeg, jeg må finke på, en må spela kommer vi i den komfortzonen og spiller andre, andre ting. Men uh, meg og deg har jo spilt jo... Um, meg og deg begynte jo bare co-op-spill uh, i uh, fjor høst. Ja, men hadde jo noen kvelder. Det må vi fortsette med. Uh, og husker du navnet på den titelen? Uh, var det Operation Tango? Mm. Uh, det var jo sånn indie-spill. Uh, det er uh, asymetriske uh, samarbeidsspill. Det er, uh, jeg spilte hackeren, og Magnus spilte kan man si, uh, Så da hadde vi litt sånn, jeg så alltid skjermer, og jeg skulle hacke meg inn på systemer, og åpne dører, og, og sånn, mens Magnus skulle være på stedet og dukke under laser, og vri på bryder og sånn. Så det var jo gøy. Men med uh, kom til et en, en del der var, vi var i en sånn VR-verden, og det var så frustrerende. Husker du det? Tenker du på den der uh, ikke helt sånn ikke togvangen, men sånn trikkevangen, kanskje, over det? Uh, Nej vi, vi kom oss forbi der. der. Vi, vi havna i slutt i en sånn, sånn total VR-verden uh, der jeg liksom jeg var liksom en dot, og så gikk jeg bare fremover, men så måtte du Uh, du måtte skru på brydere Og jeg måtte fortelle deg litt sånn uh, Alt var, veldig, var i hvert fall veldig sånn abstrakt mm -hmm. uh, Og til slutt så kom det en sekvens Der vi måtte så kjapt For ellers så på en måte Krasjede jeg i veggen uh, Og det slutta med Fordi det burde blitt sent Og vi var litt trøtte begge to uh, Men, men uh, Det er Klart vært uh, Et forsøk til ja, ja, jag altså, har ju jag har ju med och finna fram dessa spel men har spelat det ju liksom du som har dem, og jeg har vært så har funnit dig og eh har varit väldigt nöjd med de timmar jag har spelat upp det då så jag tänker ju att det ska komma sig igenom detta spel och Mm. Eh det har varit frustrerande de Alle eh alltså har god spel. det. Det er kanskje det som er litt meninger, eller at du skal samarbeide, og bli bedre, og kommunisere bedre, og... Du har, ja, du hører også ut som uh, det var boka fra It, It Takes Two. <laughs> uh, vi skal faktisk snakke litt om i Takes Two senere i, uh, i nyheter. Men uh, før det, um, uh, hvordan var julery? Magnus, fikk du spilt mye da? Uh, fikk du noen julespill, kanskje? eh expertio eh, jag var hemma hos min förälder så jag spelade det blev ju bara FIFA jag spelade sånt på på PlayStation då och jag fick ingen spel eh det sa det måste gå jag fick en bok ehm så min kommentar var at T skal jag är klar för att läsa den <laughs> sa ju en moment ja tillsammans Ah, ja, jag får bli det, sommer, nå. Uh, det den, ja, det är väl original 12, alltså Hobbiten eh uh, av Tolkien. Men er det på norska eller på engelska uh, den... eller på islandsk kanske? <laughs> den er den är på, uh, på engelsk. Uh, mm. den är fancy och ja, ja. Jeg vet ikke om det tror jag det är någon sånn specialutgåva, men uh, det står liksom World Wide Bøsseler. Jeg fikk av broen min og kåne hans. Kåne hans er jo amerikaner, så det, det, kanskje du som mm. har en finger med i spørsmålet her. Men jeg vet ikke. Jeg, jeg må jo si filmen, men har sett filmen, men jeg, eller filmerne, men jeg har aldri lest boka. Nei, det er jo en veldig kort og grei bog. Eh, hvor mange sier jeg igjen på? Jeg vil si tippa, tippa... 300, kanskje? 300? Eh, trehundre og åttegni. Ok, det var ikke helt, men, eh, men ja, relativt kort. Eh, og det er jo mer en barnebok eh, som jeg mener tolken lagte for ungerne sine. Um, men hvordan de klarte å strekke den til tre filmer på to og en halv timer, det er jo nesten litt absurd. Eh, um, absurd. Men, nei, jeg håper du koser deg med den. Jeg, jeg kan fortelle at jeg også fikk bøger i julegave av Jokka. Uh, den gavene jeg i fjor var jo Dune, uh, uh, som det kommer en film av. Uh, den har jeg nesten klart å lese ferdig. <laughs> altså, det har tog det over et år. Øh... Uh, men så fick jag två böcker då. Eh och jag har ju sjuböcker framför mig. Men eh det hörs ut som eh checke böcker eh och de är säkert lite sjenta och och og hade ju också varit så hade han säkert sagt: "Ja ja, men det är ju väldigt bra böcker og han har läst mycket om det och han synes det passar akkurat min eh men eh för vart är så har jag liksom startat en gång. Jag har bara läst att det är en serie med böcker eh, med han samme huvudpersonen. Ehm så så snart jag är läst färdig Dune så ska jag försöka börja och läsa eh de de, de, de två böckerna men det finns ju fler. Men det er svårt att läsa, syns jag. Eh och sätta sig og och av tid, sätta av tid og bara sitta der og stirra i en bog, altså vi så vant til digitale medier og underholdning som kommer til oss sånn øyeblikkelig mm. at, at, at det, det er liksom en du må, du må skifte med totalt og sette deg ned uden og sovne, for ofte når jeg prøver å lese så blir faktisk veldig søvnig Ja, kan du jo uh, bruke disse bøkene som sovmedisin da <laughs> ja, det har faktisk skjedd det si, ja. <laughs> ja, altså jeg... Du bor jo dette alltid i trynet min <laughs> ah, uh, Så det har ju skjedd en gang eller to um, Men uh, Ja uh, Fikk du andre sjekke gaver, Magnus? Ja, jeg fikk jo uh, En del uh, sjekke gaver uh, må jeg prøve det, det, det er jo så lenge siden Ja det, jo, det, jo fjor, det var ju fjo. Ehm så där. Det så det var ju så rätt. Eh en julegenser som sånt sånt sån eh som man ska det kalles, sån tacky julegenser. Ja, sån stygg julegenser ja. ja. så det var bild av en en nisse på på snowboard med solbriller og så står det keep it cool, eller take it cool sånn der, mm. det var en flott gave og så fikk jeg en del sånn praktiske ting sånn som boksere ullsokker jeg fikk ull, ull under taste det... men det er alltid greit å ha ja, det, det var veldig flott det er jo ikke sånn, sånn ikke selv, vet du ikke gitt til å kjøre på ja. ja. så fick jag ju en en kopp, en kaffekopp. Ehm det var nog julemönster tror jag. Eh det är mm. koppar är ju alltid grejt att ha. Eh jag hade ju den här ovan att jag hörte på podcast när jag var skav upp. Och då ja, knuste jag ja, knust den alltså en kopp, en kaffekopp og en en sån bolla för jag slutar med det. Så men men alltså har det något med knuster det hade det något med samhang med att du lyssnar på podcast? Eh ja, jag blev lite okoncentrerad. Okej. Du blir bättre engagerad då säg. Nej, för det var liksom det när du ska ja, ja, blir engagerad och uh, då glipper du ting. Du når inte följa med. Ja, så det Jag tänker på om det var något annat. Eh, uh, det var Norge. Eh. Nej, no no det helt sälla. Jag uh, kommer ju på kvar bodde jag då vi. Eh, uh, nej. Jag hade eller bröken. Är det Dombögen? Nej, jag fin jul. Eh, uh, var ju hemma i Stevanger med familie og uh, traff venner riktig nok med koronarestriksjoner men uh, uh, ja jeg uh, koste meg uh, jeg fikk uh, et spel av Hai, uh, det var Kena som er, uh, er spel kanske fire timer, det er det minner litt om sånn gammeldags plattformor ehm sånn på 2000-talet bara måndene byggde upp. Det är inte sån stora grottor och det är inte sån stor expansiv värld, den den är liten men det är väldigt sån solid byggd och så eh är det väldigt vackert, det är väldigt fint spel för PS24 var. Men det är nog med kampsystemet som faktisk är dridhart. Eh, jeg kommer til bosser som folk banker altså, Det er jo litt sånn, det minner nesten om sånn Bloodborne-stil Dark Soul ja. For du må, jeg må liksom Jeg må, jeg må dø et par ganger på bossen For jeg skjønner liksom, åja, oh er det sånn det funker? Og så er det et sånn uh, System der du Du samler på sånne små uh, Ja, jeg vet ikke det, ligner, det minner om en Pikmin Jeg vet ikke om det sier det noe, Magnus Men det er sånne små figurer, eh, lignende på Muppets eller noe sånt eh, men de hjelper deg eh, i kampen eh, men eh, det er litt sånn begrenset hvor mange du har så du kan enten kaste de på fienden og så ta de distrahera distrahere fienden mens du banker løs eller så kan de samle liv fra deg så du må liksom bare tenke litt sånn strategisk på hvor du sender disse rotten, altså de heter faktisk r o rot, rot, men de blir kalt rotter. Mm. Det høres litt rart ut, for på norsk blir rotta i rotta, mens i spillet så blir det kalt R-O-T, rot. Men rot jo, høres ut som noe holder på rottene. Mm. Ja. Så det var en veldig rar betegnelse på et dyr som ser veldig søtt ut, og som skal hjelpe dig Men hver gang jeg ser ordet, så tenker jeg på noe negativt da. You got collect the rats like some. Oh, yeah. Take care of your rats. Okay då. <laughs> men eh uh, men uansett eh uh, spelet är eh uh, rätt det tar kanske i truddatska det, det 12 timmar runda så det blir kort och grei genomföring. Um, men för för eh uh, för dro till Stavanger så spelade jag en del uh, Uh, Guardians of the Galaxy på Playstation. Uh, og det er jo en Marvel, basert på en Marvel-bøger, eller... Det er basert på en tegneserie, og så finnes det filmer av det. Men det, det spillet har ikke så mye med filmen å gjøre. Um, ja, men, altså... Uh, kan... Det er på å du... Ja, rett og slett. Ja. Uh, men de... Uh... Det de, de er liksom stemmen og minner jo litt, de, de ser ikke ut som skuespillerne. Men du kan kjøpe kostymer så gjør at de ligner på, sånn, i hvert fall sånn, klesmessig, at de har de samme draktene som i filmene. Men i spillet så kan du samle med på veldig mange forskjellige drakter, og så kan du oppgradere laget ditt. Spillet er jo sånn at du styres stort sett. Du er bare kun han Star-Lord, han er figuren. men... Peter Quill. Uh, Og så uh, resten av laget, da, de bare gjør sin egen greie, men du kan uh, kommandere dem til å bruke sine superangreb, uh, så det minner litt om nesten sånn Final Fantasy, 7 uh, Remake, skråstreg, uh, Mass Effect. Så det er liksom et, det er et lagspill, bare du spiller alene. Ja. Mm. Litt sånn underlig lagt, men jeg synes det funket. Det tok en stund for meg før jeg faktisk liksom, jeg skjønte hvordan du skulle kombinere alle angreber eh, for å gjøre mer skade. Um, men spelet har var veldig underholdende, veldig morsomt. Veldig mye sånn, uh, jeg vet ikke, bra skuespill og bra, bra lager. Liksom. Historien var på plass, sånn at jeg følte meg engasjert i handlingen. Um, så det spillet kan jeg for så vidt anbefale til folk som har lyst på et kjekt egenspillerspill uh, um, og som på en måte har litt lyst sammen, det kanske kanskje Marvel da, et uh, superheltspill, for det har ikke vært så mye det siste. Um, og så spilte jeg også, jeg kjøpte Luigi's Mansion 3 til nevøen min, som jeg spilte sammen i jula. Jeg vet ikke om du har spes eller kjenner til Luigi's Mansion-serien. Eh, navnet er litt og veldig kjent, men jeg vet, jeg vet faktisk ikke. Ja, det er jo sånn er... Ghostbusters-aktig. Altså, du skal jakte på sprøkelser. Um, som eh, Luigi fra Mario. Som Luigi. Mm. Mm. Og Mario er selvfølgelig ut av bildet, satt ut av spil. Eh, så nå får jo Luigi hovedrollen. Um, uh, men i, i Luigi's Mansion 3 så kan du Ta kontroll over en som heter Gooigi uh, Altså, altså Goo som i En sånn type uh, Gør Gør, gør, gør, gør Ja, bra takk uh, Så då kan han egentlig styre Gooigi Og så han styrer Luigi Og så utforsker dere et hotell mm -hmm. uh, Men Tingen i dette spillet er litt som, et oppdagelsespill Du skal liksom inn i kvart rom Og åpne skuffer og skab For å finne spøgelser Og når du først finner dem Så må du liksom suge dem inn da, Med den støvsugeren din ja. Og så må du liksom Denge litt på dem før de gir seg Og boss har sin egen ting Du møter nye spøgelser Som også er spesielle Som du må gjøre noe med Før de gir seg Uh, så det är liksom inte sån typisk Mario-spill där du hopper og spretter og samler på stjerner, men her er det mer sånn oppdagelsespill eh uh, der du må inn i rom og finne ting rett og slett finne spill, men eller sånn at du kan spille det alene og, eller er det co spill at du må må uh, nei, du må jo være to. Jeg tror det er mer underholdende når du to. Ja. Men uh, du kan fin spille alene når, når du butter mellom Luigi og Luigi, som er en spiller, ja. så det han er andre passiv, han bare står der og sover. Uh, uh, eller så kan du på en måte tilbakekalle Luigi inn i tanken din, for vanligvis så er han inn i støvsugertanken din og, og venter. Ja. Litt sånn som en Pokémon, liksom. Jeg velger dig!. Øhm... Uh, <laughs> um. Men ja, kjekt spil på Switchen. Eh, veldig kjekt barnespil. Kjekt hvis du er eh, en voksen og vil spille med en kjæreste eller en unge. <laughs> Nå du jeg liksom og satte kjærester i samme bås som unger. Kanske det er litt sånn kvinnediskriminerende? Ja, jo, nei, altså. Du slager jo ikke i en det er... Nei, nei, for så vidt det kan også være mann. Men jeg eh, kan ikke få pepper for dette. Men hvis du som spiller har en partner som ikke spiller, då vil jeg si at de spilkunnskap og spilferdigheter er på lik med et barn. Ja, det er vel greit å si. Ja, det, det, det, det er jo det, men altså... Hvis folk ikke, eller vet om de bryr sig om spill, så tror jeg ikke de tar det som en fornærming at de ikke er flinke <laughs> Ja, ja. Um. Og ellers så um. jeg følte det var det var et t-spill, jeg kjøpte et t-spill uh. jeg kjøpte Back for Blood og um. Men det er et samarbeidsspill, som, som vi skyder spill, som uh, jeg har satt en til side til at uh, jeg får spilt med Henning og Jokka, siden med har hatt ugentlige uh, samarbeidskvelder, uh, og i høst så har vi spilt mye uh, Alien, Aliens Fireteam Elite, men nå har vi rundet det, og vi har fått mye bra spill til det, og så ska vi gå over til neste spill da, som sikkert blir Back for Blood. Um, så jeg har ikke fått spelt det ennå, jeg har bare testet det. Uh, jeg husker i, i julen så tog jeg jo ikke og spilte et, et spil som Remnant, faktisk, uh, som var minnet om uh, Dark Souls med skytevåben. Um, vanskelig utfordrende Det var kjekt en kveld, men jeg tror ikke vi fortsetter med det med er litt på søk i uh, Det neste samarbeidsspelet På Playstation uh, Og der dukker det opp ett spill i januar nå Som Deep Rock Galactic uh, Og den har jeg jo nevnt til deg, Magnus Jeg vet ikke om du har så vidt Sett på det, eller googlet det Eh, ja, jeg googlet det nå nylikt. Skal vi se Ja, er det sånn Playstation Plus? Eh, eller? For, for januar, ja. Ja, stemmer. Eh, det har tidlig jo vært eh, på PC eh uh, og nå berre stoppe på PlayStation. Eh. Uh, og utrolig nok så altså, det, det er det er et indie spill uh, og uh, grafikken er jo sånn koselig og enkel sånn cell -shading. Men eh uh, sånn enkelt og fortalt så går det ut på at du spiller dverger, uh, romdverger <laughs> uh, som jobber for et uh, gruveselskap. Så bru sent på lag på fire da, blir sent ned i på forskjellige planeter, på jakt etter mineraler, skråstregg, egg, eller andre skumle, ekle ting. Eh, og så kan du, ha, du kan ha fire forskjellige klasser, med forskjellige egenskaper, så går du rundt, og eh, hver, hver gang du blir ner så er jo et sånn, et nytt brett blir bare generert tilfellig. Så det, to gjennomføringer blir aldri like. Øh, eh, men det er kjekt å samarbeide Fordi du, du blir droppet ned Og så er det litt sånn Minecraft-aktig At du kan hogge dig Med den Nå uh, må jeg hjelpe deg, Magnus Hva heter den tingen som du hogger deg gjennom fjell med? som er veldig sånn skarp ha Jeg har hakket Jeg har hakket, ja Alle har hakket Og våpen Pick axe Pick axe, ja. <laughs> uh, så er for eksempel målet å Samle uh, 100. Gull Så alle går lite i forskjellige retting På jakt etter å finne gode årene Gullårene Og så kommer det i biller og edderkopper Og andre skumle ting Som ikke vil at du skal stikke av med uh, Gull i disse uh, Vi invanderer jo hjemme i disse for Sovjet, Så det er jo vi som inntrenger den uh, Men det er jo kjekt å, det, å, å på en måte utforske En gruva sammen uh, For plutselig så smeller det Og så altså, når det kommer liksom en stor boss, så må du samarbeide og dekke kvandre og skyde, og samtidig så, så skal du liksom samle disse mineralene. Og når du samler det sammen, då, eh, så må du finne veien tilbake til romskibe. For den kommer det å stikke av innen fire minutter, enten du er på eller ikke. Eh, så da er det en liten sånn kappløp der... Eh, vi må springe og finne veien tilbake, mens alle er i helen på deg. Ja, det blir intenst, men det er også veldig gøy. Ja, altså, er det kun guld, og gravid, eller forskjellige mineraler? Nej det er faktisk veldig mye du kan samle. Og det er ikke alltid spelet forklare alt så nøye, men det er sikkert meningen at du skal oppdage ting under underveis. Det er sikkert ti forskjellige mineraler alle har liksom litt sånn forskjellig farge, og du er helt sikker på hva funksjon alle mineralen har. Men i hvert så ser du at hver mineral kan brukes til å oppgradere enten det er drakken din, eller så er det våben eller du kan kjøpe alkohol på skibe. Så alt har liksom en funksjon, og alt har en verdi. Så vi har rødelservering på skibe, altså? De har det. Uh, og før du på en måte drar på oppdrag, så kan du kjøpe en runde for uh, hele laget ditt, da. Uh, av og så får du liten bonus at du tåler ekstra mye eller du skyder ekstra fort hvis du kjøper den riktige øltypen, da. Mm. Uh, så det er jo gøy. Og dette det er jo veldig sånn. De, de er arketypiske dverger. De banner, de steker, de ser ganske sånn små og kompakte ut. Øh... Uh, men det er også veldig mye sånn kameratskap, sånn, hei, la oss gå og jakte for, finne gull, liksom. De sier masse rare ting innimellom. Um, men så kan du også skyde hverandre, og det, det liker de ikke, selvfølgelig. Uh, de blir sånn, hei, ikke sky på meg, eller pass på god sikte, og så. <laughs> liksom, født i går, liksom. Uh, litt sånn morsomt, så. når de krangler. Sånn friendly fires. Friendly fires, ja. Uh, så um, Nei, det har vært kjekt så langt, og vi og Jokka har jo hatt kanskje en kveld der vi har spilt sammen. Men vi håper jo at du kan være med, Magnus, så kan det være tre stykk. Jo flere vi er sammen, jo... Hvordan går han? Jeg <laughs> mer vi er sammen, jo klare ja, jo blir. Det blir. Det jo slett. Ja, ja. Uh, men nå, uh, nå tror jeg, jeg tror Jukka er banke på den uh, Virtuelle døren Den virtuelle døren Så vi skal uh, uh, Bare ta en liten i oppdraget Så tar vi og fletter han inn På en flott måte Hey everybody It's me, Mickey Mouse Say, you wanna come inside my clubhouse? och eh med tilbake, og juwak him har kommit in i det virtuelle studion. Välkommen ska det være, Jukka. Hej hej. Hej hej. Eh, uh, men ska få uh, Jukka in uh, i uh, turbosporet så eh med att snacka om hur spelhösten var, eh uh, kan man spelt i det sista och julen var. Jag snakker jo om alle spel och fick Uh, at vi spilte uh, sammen uh, Remnant i Julo-Jokka, og så spilte jeg uh, Luigi's Mansion med nevøen min, uh, og så har vi så vidt spilt litt uh, Deep Rock-Alectic nå i januar. Um, og Magnus, hva var dine høydepunkter? Kan du tenke spillhøydepunkter i, i fjor? Ja, bare kort og greit, så Jokka er opptatt av. Jeg vil si, jo si It Takes Two var en uh, mindblower spel. Mm. Uh, ja, ja, jeg tro, jeg tror det er det är som absolut mitt spel favoritpunkt i uh, 2021. Ett texture. Det var ett spel jag har ju spelat och gillade för tror jag tror många var väldigt generös var det väldigt schysst och att det var co-op då. Mm. Så jag måste tacka dig för att eller introduksjon, kanskje. Og så har du spilt mye FIFA. Mye FIFA. Ja, mye FIFA. Mm. Og litt Assassin's Creed. Eller. Men bare litt. Joka. Hvordan har du hatt det? Jeg åpner jo en Playstation 5 under juletre. Oi, oi, oi, oi, Yeah. Den var til meg og guttungen, og den hadde jo jeg jo visst om i, i syv uker før jul. Mm. Så det var en adventstid. Men uh, var Esken under tre hele tiden? Nej, han var på ja, på et lagerom. Ja, så han fikk ikke liksom snuse og sniffer og riste på, bort, på, riste på Esken. Nej, men når han fikk det, så begge han og googlet stor en Playstation-eske er på nett, og så skulle han her og den denne esken da, han lurte på om det kunne være det. Ja. Men den lå heldigvis inne i en sånn postpakke, som så var litt større, så han forstod ikke helt hva det var da. Mhm. Mm men så skulle han veie den da på vekt, og da fant han jo den, han veide jo ca. det en Playstation 5 gjorde. <laughs> så det var veldig kult altså. Ja. <laughs> Se hva jeg koste med, med Astrobot på Playstation 5. Mhm. Mm det er et sånt spill som følger med, innebygd. Og den eh, utnytter jo mange av disse rare funksjonene til denne eh, spillkontrollen. DualShock Sense, eller noe sånt? Ja, ja for den har jo sånn haptiske kontrollere og, og sånn. Altså, folk skrøyter jo felt av det haptiske, jeg er litt usikker. Det er kult, men jeg skjønner det så kult. Mm. Men det som kanskje er like kult er jo den haptiske feedbacken i kombinasjon med mikrofonen inni i håndkontrolleren. Okay. For lydene sammen med ristingene, jeg tror de to i sammen gör at teksturer som snø og gress føles forskjellig. Men jeg tror det er like mye lydene i kontrollen som ristingen som gjør det. Er det så sånn at hvis du går genom snø eller sorpa, at, det, at den gir ekstra motstand? Ja, han, føler, han rister annerledes. Ah, ok. Ja, så det kombinert med lydbildet gjør at det blir en veldig kul opplevelse, da. Mhm. Og så har jeg jo Deep Rock Galactic på PlayStation 5. Ja. Det er vel cirka samme spill, men jeg, jeg merker jo at jeg laster jo en smule fortere enn du, Jarvi. <laughs> ja. Uh, og på PC som har vi jo oss med Aliens Fireteam Elite Ja Og der har jeg endelig knukket på å forstå Ja, hva spillet handler om Og hvordan figuren egentlig virker Og da ble det supergøy Ja uh, For du har jo hovedsaget spilt som Hvem uh, er det med skjoldet? Flengs Flengs, ja uh, Og vi skal jo uh, Komplementere hverandre uh, og det tar jo litt tid før du på en måte knekker denne koden, da. Ja, og så låser du opp denne her en, uh, oppgraderingstavler bit for bit. Så når mm. hele den full, så kan du jo proppe den med oppgraderinger etter hjertens lyst. Men den de rammene som de gir, da, Så du kan ikke ha alle oppgraderingene på, på en gang. Nej Det er vel frihet uh, med rammer. Uh, kan du si. Ja, men alt i alt Kult system, altså selve Verdenen, kvart eneste brett Ser jo helt likt ut En kjedelig <laughs> ja. død romstasjon Sammen med hvor det Det har nesten ingenting å se i verdenen Men det morsomme er jo å blaste aliens Ja Å oppgradere figuren den Og klare challenges og få mer eh, Penger og mer utstyr Å gjøre det tre stykker sammen Funker jo helt kult fint Mhm ikke dype samtaler om å ha mens vi spiller, men det trenger vi jo ikke. <laughs> det er vel den her startning, kanskje? <laughs> ja. Uh, så ja, egentlig en sånn stor overraskelse for meg, altså. Ja. For det er jo ikke et superhott spil, og jeg, jeg tror jeg har lest at de har ikke så veldig mange samtidige spillere på nett og sånt. Mm. Men de har en plan om å fortsette å rolle ut innhold i 2T gratis utvidelser. Lage sånne sesongbaserte greier det eneste du må kjøpe med ekte penger kosmetiske ting, hvis du vil. Ja. Så ja, nå skal vi snart øve på et nytt spill. Men det er ikke før i februar, så vi har noen runder med Aliens igjen enda, vi. Ja, jeg ser fram frem til Aliens med Henning, og så har med Deep Rock Galactic med Magnus, forhåpentligvis. Ja. Han, har, han har kikket på spilet, og jeg har snakket varmt om det, så det Eh, kan't du bara kanske bare eh, säga ja på luften och Magnus att du med oss? Ja. <laughs> Litt <Yeah>. sånn tvang. <laughs> det är lite kul. Och det kostar 0 kr så det er ju grejt. Eh, det er ju alltid en bonus. Det kastar jo den ja, Kan, vi, kan vi det i alla fall. Mm. Det kastar ju den dyra tiden med gitt här på på jordet. Ja, sånsett. Eh, och den er ju begränsad, den brukar du av. Det er et økonomisk uttrykk for dette Husker du, Magnus? Eller kanskje du også har hørt om det, Jokka? Nei Det er at du Hvis du velger noe, så betaler du Da velger du vekk noe annet Ja Og det, det er et betegnelse for det ekonomisk betegnelse for det Lort om dette Opportunity cost Ja mm. Du lukker noen dører når du åpner en og jeg, jeg har jo prøvd som motbevise denne teorien da lenge vi, utenom å ha visst man. den. Ok. Og det er jo derfor hardesken min og skapen mitt er fulle av uåpnet spill. For jeg tenker at hvis jeg bare kjøper dem, så kommer jeg sikkert at anledning til å spille dem. <laughs> <laughs> <laughs> og hvordan det? Ja, hvordan det? <laughs> altså, jeg kan hva tid jeg har lyst, hvilken dag som helst, bare sette i gang og kose med dette biblioteket av spill. Ja, så det er muligheten den ligger der. Ja, det, det er jo enormt potensialet. Det er akkurat det samme jeg gjør på Playstation min. Ja. Leste ned alle, eller de fleste Playstation Plus skal Ligger der i biblioteket og varer. Ja, mm. altså det... En dag! En dag! <laughs> en vakre dag. Det er syke, så altså det gjelder jo litt om å prioritere tiden på ting som er gøy. Mm. Men Deep Rock Galactic, den... Meg og jeg har jo bare spilt en kveld, og for meg så slo det han veldig bra. Jeg spilte jo en ettermiddag nå med guttungen, han likte det godt han også. Men, du har ikke mulighet til å på et eller annet vis. Vet ikke, men da blir det så liten kjerm. Uh, jeg har spilt ja, litt mer på Fortnite, da gjør vi det. Han er jo helt syk. Uh, ja, så du på Playstation og en på... Nei, på split-screen. Åja, oh ja, det, ja, det skjønner jeg blir lille hide. På en 8-20 tommer. Ja. Men jeg tänkte jo at Deep Rock hadde vært et veldig kjekt spill for deg og, og sønnen, Joka, men en måned dere kunne gjort det på var jo hvis de kan spille Playstation og PC samtidig. Ja, men det gjør de jo ikke. Men det gjør de jo ikke. Nei. Eller om de hadde lagt en Switch-versjon, og så kunne dere også spilt det er også samtidig, men det er det jo ingen planer om, så langt jeg vet. Nej! Men kul eller ikke det er dritbrett, som jeg tror ble kult neste gang. Og det er sånn der med de må bygge røyr inntil en sånn pumpa. Ja. Har du de gjort det? Jeg hadde nettopp en av mine verste gjennomføringer i uh, Deep Rock Galactic. Jeg kjente ikke spilt så mye, men vi holdt på å bygge disse rørene, ja. og så holdt vi på å pumpe ut uh, type mineraler. Ja, for det tok en halv time Også... før vi forstod hva vi skulle gjøre sammen med dette online-tiden ja. Ingen det, er ikke, det er ikke så intuitivt Det begynner med Nej uh, Men så koblet Ja, det var yeah! svære edderkopp uh, På størrelse med uh, Ja, et hus ja. Uh, Og for en eller annen grunn Så klarer ikke folk å fokusere på edderkopp Som det blir liksom en, en så blir vi tatt ut Og vi detter ned Og så blir med Altså vi blir jo uskadegjort Og så må en andre begynne liksom å plukker de men de fortsetter å bygge på disse rørene, og i stedet for å fokusere på fienden. Så med spiller i, i cirka en time, vi bare liksom prøver å gjennomføre det, men vi klarer aldrig å samle laget til å ta ut denne hersens edderkoppen. Å oh, nei! Så, så hadde med bare liksom fokusert, ikke hadde vi gått vekk fra rørene og bare alle skutt på den, så hadde vi tatt den ut, for dette var en sånn en unik boss, og vi vil tro bare dukke opp innimellom, ja. for å gi oss utfordring. Men etter en time Og bossen hadde sikkert bare En fjerde del av livet sitt igjen Men med døde <laughs> Alle sammen ja, Det er jo fordelen av meg, deg og Magnus skal spille sammen med ja. Da kan vi snakke Da kan hjelpe å spela som et lag Så Ja, så, nei, men det var, det var altså, Vi fikk jo litt sånn erfaring Uansett XP. Men det var frustrerende å holde på så lenge og ikke med et lag som ikke samkjørte. Ja. Rett og slett. Ja. Men var dette liksom andre online-spillere? Ja, det var det. Det var ja. tre forskjellige, eller tilfeldige, uh, europeiske ja. spillere. <laughs> Av og til så står det at de fra Tyskland, eller Finland, eller uh, Frankrike, eller... Men jeg, jeg, hører, jeg har aldri hørt den stemme, men det kan være... Du... du du spesifikt valgte Europæere. No Asians! Ja, det har litt med leg å gjøre, jeg, jeg har jo lyst til at jeg har best mulig tilgobling. Aha. Jeg er ikke resist, altså! Du er bare av god båndbredde. God båndbredde. har vi hørt hører opp historien. Ja, det siste spillet jeg må legge til jeg har spilt, er jo at jeg fikk låna Hades, av Degui. Mm -hmm. Det var supergøy. Mm -hmm. Samtidig som det var superfrustrerende, for jeg, jeg prøvde nok. I alle fall 7-8 ganger ble hun bossen uten å klare den, meg også. Ja. Første boss, så det var kanske litt bratt læringskurve. Fikk du uh, oppgradert noe i det speilet? Ja, jeg oppgraderte masse shit. Ja. Men jeg, jeg tror ja. jeg må grindet enda mer for å klare det. Ja, den er... Det er på en måte, den første kneiken er jo hun hur også. Ja. Ja, hun en kneik, altså. Ja, <laughs> det Men uh, det som er rart, jeg vet ikke... Alltså du blir ju Hades blir ju starkare ju mer du spelar, men du du börjar känna hur väligt då. Till slut så fade överna som sånn... ingenting alltså. Ja, jag gillar något där. Ja. Men uh, väldigt alltså allt spel är visst, men går ju drittkult. Systemen, mm. grafiken, kampmekaniken, allt satt som ett skudd. Det var som sånn Super Mario kvalitet över det hela. Ja, väldigt väldigt genomfört. Ja. Og det er ju inte deep rock. De klønke skytebækkene Ikke jo neve er jo grei nok Fysiken ser ikke alltid ut til stemme helt <laughs> Nei, nei men, men det gjorde han i Hades liksom Det var på en måte en superrespons respons Fra hjernen min til det så skjedde på skjermen Ja Så ja, det var, det var det Ja, men det er ikke bare bare Das var das Øhm um... Du, fikk du noen kjekke julegaver, eller spillrelaterte gaver, Jukka? Eller du har jo om Playstation-er min, andre ja. ting. Altså, jeg fikk jo Divinity Original Sin 2 da, i fjor. For fjor. Da, ja. Og deg. Ja. Eh, og da jeg enda ikke var kommet meg til å spille. Og, og som det sto på årets julegave, så hopter du at jeg fikk tid til å teste denne julegaven, i alle fall. <laughs> Hæ? Hæ? Ja. ja. Så jeg tenkte, ja, denne skal jeg få tid til å teste. Så nå, jeg fikk jo en, en snadderboks med nørdemat. Mm -hmm. Nødler og pokky og asiatiske funky boller. Ja. Og superspeisy nødler. Eh, Japansk klinkekulebrus. Har du trukket brusen? Nej jeg skal gjøre det med andakt. Jeg skal ikke hyle på rett før jeg legger Nei, nei, nei, den må nydes. Ja, den her skal jo nydes. Uh, Og så må den jo åpnes. vet ikke om du smelter... Du dytter på toppen eller noe sånt, men da dette den kula ner i flasken... Ja, for, uh, for nå sitter klinkekula under korken. Ja. Og så skal jeg slå ned korken, ser du det ut som på en tegning. Ja. Uh, hva men... skjer da, når den fyrer ned i? Nei... Du eksploderer. <laughs> det, det, jeg, jeg vet ikke hvorfor de lak noe sånt, men... Uh... Den kuler, og detter jo nede i halsen, men den detter ikke nede i selve brusen. Å, oh, ok. Uh, men det, er, det skal liksom være en sånn gimmick, sånn det, å, det bevarer kuldsyren. Uh, ikke at andre korker ikke klar det samme funksjon, men det er bare litt for gøy. Uh, de har liksom gjort en ting ut av dette japanske selskapet, og disse japanofilene synes jo det er drikult med sånn japansk drikke og brus, og de betaler jo gledelig ekstra for å kunne drikke japansk brus med få en, effekter i. Hva får en klikkekule, Eni? Ja, ja. Du kan ikke ta og klikkekule heller, den er bare... <laughs> Men kan jeg drikke halve brusen, sette han i kjøleskab, og så altså han ligger fresh neste dag? Nei, det tror jeg ikke. Jeg vet ikke. Jeg ikke jeg, jeg, det er ikke så mye brus, så jeg har aldri liksom halvdrukken brus. Det har jeg ikke. Den type ramunebrus da. Men du har drukken, sånn? Ja, ja, det har jeg. Det har jeg. Er de gode? Uh, det är sjukt att det, det finns eh uh, smaker som lychee og mango og tuggummi og uh, sikkert sikorte uh, durian och uh, eh det var en som smakte sån ett land som egentligen inte kan ätas men mm. de bara lagt uh, så sånn, här som en sånn regnbåge eller ett annat. Ja ja. <laughs> de kreativa va. Ja. Mm. Eh husker jag gick du veck också. Åh, oh, den rosa. Rosa. Det kan jo være sånn sakura og sånn blom blomstersmak også, jeg vet ikke. Ja, det kan være uh, heavenly glory uh, tea leaves. <laughs> ja. Uh, men du fikk også en sånn uh, bullet-bil, gjorde jo, det var en bullet-bil nær i der. Den var jo gamerrelatert. Ja, jeg er litt ja. sønt på hva den smager. Ja, jeg også. Det var veldig kul. Så nej. En, en innbringende aften vil jeg påstå, 24. desember var Mm. Så gøy. Ehm, um, ja. kan vi gå over til, til nyheter eller? Ja, vi har masse nyheter. Eh uh, Ska vi uh, ta en pause joke eller ska vi bara hoppa rätt i det? Nej nej, jag hoppar. Supernyheter. Då er det nyheter. Uh, og bare for å oppsummere Fjoråret litt, litt grann, 2021 Så har man en rekke uh, priser Som ble delt ut IGN sin Game of the Year Er det noen som kommer på? Hva det var for noe? Oh, er det dette bilespillet? Det er Forza 5 Ja uh, Og det var jo mange som ble Uh, overrasket over at bilspill vant Game of the Year, men så har jeg jo lest at det, oppbyggingen er ikke som typisk bilspill. Det minner mer om Tony Hawk. At du låser opp mange ting og du spiller samtidig, og det er liksom et sånn et ikke rollespillaktig opplåsningssystem. Ja, det skal jeg sånn skikkelig i arkadet. Hoppe inn og kose deg og mm. gå bananas. Uh, jeg, nå har tror... ikke jeg... Ja. Jeg skal gi 10 kroner til å få et sånn Xbox Live-PC-apponement. For jeg tror det første 14 dagene, eller 10 dagene, koster 10 kroner. Ja. Og så kan jeg prøve å bruke de 10 dagene ene alene på Forza Horizon, tenkte jeg. Mm, du, du er faktiskt så interessert at du vil gi det Forza. Jeg vil gi det 10 kroner. Ja. Så, så interessert må jeg vel være i Game of the <laughs> Ja, så jeg, jeg liker jo det er interessant. Koncept? tanken, på at bilspill trenger ikke være å kjøre rundt ring i 100-100... Nei, jeg er ikke for simulator-bilspill, det er nok min gata. Nei. Men når det er arkade og over-the-top, da, da kan jeg la meg lokke. Ja. Og, og jo kjekt hvis du kan også spela med vennene i når du kjører sammen med dem, og kanskje dutte litt borti dem. Uh... Uh, Gamespot sin Game of the Year er noe som har fått med seg hva det var Kan det ha vært i Takes Two? Det var ikke i Takes Two, men Video Game Awards Der var det i text2 som stakk av med seieren og han, Josef Fares var jo veldig glad han har jo tidlig sagt Fuck the Oscars <laughs> men han var vel ikke så han ikke så de, de samme ordene denne gang, men han var jo veldig fornøyd og takknemlig da. Ja. Uh, um, kan det ha vært Hades? Nej, det var faktisk Deathloop. Deathloop. Ja, og det er jo ikke et sånt spil som, sånn, oh, åja, kom det ut i fjor? Åja, oh, ja, ja. ja. Uh, og det er ikke sånn typisk uh, folk tenker kanskje det er sånn 8 av 10 spil, sånn, ja, ja, kjekk det, men at den faktisk vant Game of the Year, det overrasker meg. Meg også, altså det er jo Arkane Studios, eller hva det heter? Mm -hmm. Så jeg hadde jo kanskje hettet 9 av 10 Men jeg hadde Game of the Year Ja uh, De hadde en veldig interessant uh, video uh, Kan du si uh, De lagde et klipp uh, Som jeg anbefaler både deg og, deg og Magnus uh, Der de uh, Samlet sammen kanske 5-6 spil Som var kandidater til Game of the Year uh, Og det var veldig mange gode kandidater En av de var faktisk Et sånt et rart sånt spel. Der uh, spiller veldig kort, jeg tror det var det i to timer eller noe sånt, uh, men du, du kan spille det med uh, en laptop med webcam, for uh, jeg tror kort sagt så handler det om uh, du spiller en person som enten dør eller holder på å dør, så passerer livet hans i revy, sånn som det heter, uh, men webcamen du må kalibrere den slik at han registrerer når du blinker, og hver gang du blinker så hopper du i tid. Uh, sånn at det er av og til uh, tiden går, kan plutselig gå veldig fort hvis du blinker mye da. Selv om du ikke vil at tiden skal passere, så er jo noe uengåelig. Uh, så då ser du liksom hele livsløpet til en person da, på godt og vondt. Uh, mm. Og av og til, så blinker du. Du kan liksom prøve å... Hvis visst håll i en blunkingen din, så svir det jo. Men det kanske kanskje fordi du er i et godt minne, og så tenker du, nei, jeg vil, ikke, jeg vil ikke videre. Jeg vil holde meg fast her. Men syv og sist, så, så går jo tiden, og så blunker du. Og så hopper han kanskje fem, seks, ti år frem videre fra fram i tid da. Interessant konsept, og det er jo derfor det var en kandidat til Game of the Year men det kan också spelas med mus och tastatur. Men jeg, det det det var interessant mekanik at den läser ögonen mina. Ja, det är väldigt. Ja, jag har aldrig om det. Men men jeg har heller köp en PC det som kan läsa ögonen mina. Nej. Jag vet inte det hade liksom tog lite vecka vår upplevelsen, visst inte. kan undgå. Alltså visst jag med kan går gå rundt disse mekanikkene ved å trykke på musknappen når jeg vil videre og ikke når jeg må videre. Um. Også videre til neste nyhet, det har også vært uh, Consumer Electronic Show, som er sånn nyhets-elektronisk messe. CES, ja. CES, uh, og der hadde Playstation, uh, der snakket vi de om neste generations. VR, og den hette ikke helt overraskende PSVR 2. Men den ser jo superbra ut. <laughs> De snakket jo veldig mye om, om hva den skulle, hva, hva type dingser, hva type nyheter den skulle ha. Ingen bilder av selve maskinen. Men det hørtes veldig nytt ut. Nytt og moderne, og på en måte PSVR 1 er jo drit gammelt nå. Det er det. Ja, så, jeg de, ja, så jeg skjønner jo at det de nesten må jo være liksom, det aller nyeste for teknologien går fort. Færre ledninger? Ja. Færre bokser? Ny kontroller? En stor utfordring med VR er jo allerede til kablene, at du vikler deg inn, og det er så stort og tungvint, men uh, de nyeste VR'ene har jo Maskinene har jo fokusert mer og mer på å gjøre deg trådløs, da. Gi frihet. En, en stykke kabel, skulle det være. Ja. Mm. Jeg vet ikke om det var andre nyheter fra CS som du la merke til, Jokka, eller Magnus. For meg bare den Nvidia-nyheten på Nvidia sin egen konferanse. Mhm, hva sa de der? at de skal lansere et sånn uh, nybegynner uh, raytracing-kort, så heter RTX 3050. Mm -hmm. Jeg tenkte jo umiddelbart at det hey, er kult. Men uh, så snakket jeg med Henning, og han sa, ja, små kult hvis det blir så billig som de sier, og du faktisk får tak i det. Men ikke kult mm -hmm. hvis det skal koste 5 000 kroner. Ja. Så han tror det, det er egentlig et ganske svagt kort som de... Så kan gjøre litt mer enn det det egentlig klarer. Mm. Men hvis du skal kjøre litt, sånn, litt raytracing i 1080p, og det koster 2500 kroner, ja, da kan det være greit. Mm. 250 dollar, men um, det er jo ikke grafikkart å få tak i stort sett enda. Nei, det har jo vært en stor utfordring med grafikkort og maskinvare og alt mulig i 2021, som vi trodde det skulle løsne seg, men det har du ikke. Nei, jeg ser det løsnet bittelitt hvis jeg følger meg på komplett, men uh, det selges jo ennå for 70-80 prosent prispåslag. Mm. Ja. Sitter, sitter du enda på gjerdet, Jokka, eller har du... Nei, jeg kjøpte et bryktet for et år siden. Ja. Um, ja, GTX 1060 heter det. Så jeg var, jeg var glad jeg gjorde det. Jeg tror ikke jeg kunne fått særlig mye mer fra pengene mine enn en det gjorde. Men om kanskje ett år, håper jeg hvis grafikkortflokken er løst, så vil jeg ha en ny prosessor og nytt grafikkort igjen. Jeg kan jo avsløre at uh, Når vi tok opp uh, Nyttårsepisoden i 2021 Så trodde med alle At Vi <laughs> trodde at det skulle løsne seg At uh, Ja, ja, Playstation 5, det kommer i butikken løpåret Ja, ja, ja, det går bra det Ja, det går bra, <laughs> ja, det går bra det. Skal vi si det samme? Og... <laughs> jeg tror ikke jeg kan være like positiv lenger altså. Jeg hadde jo håpet det Jeg er det neste år, så er alle problemer løst ja, ok. I løpet av 2022, altså? Ja, vi fått problemer da, så er det nye. Det er ikke disse eksisterende problemene med tilgjengelighet lenger. Ok. Da har det kommet uh, borgerekrig i USA, kanskje. Det kan være. Ja, men da må i hvert fall... Da har vi i hvert fall PlayStation 5 i huset. Det har vi, for den blev produsert i Asia. Ja. Det går fint. Uh, Magnus, du, var jo, du sa jo også i nystørsteepisoden at ja, jeg, jeg kan tenke. Du kunne tenke deg å en PlayStation 5 i han var i butikken. Ja, jeg, jeg står jo ennå for min påstand at uh, hvis, uh, hvis det var mulig å få tag i Playstation 5 til en reasonable uh, price, mm. så, så gjør jeg det. Ja. Men uh, det er jo ikke mulig å få tag i og ikke fornyftige priser, mm. så jeg uh, klager jo ikke på den Playstation 4 som jeg har. Mm. Den... Uh, en holde stand. Pro, proen. Ja, den er jo faktisk, den har ikke bedre enn min. Jeg har jo bare slimmen, jeg. Um. Ja, jeg lurer på, jeg føler om jeg diskuterte dette siste eller siste nyttårsepisode at hvor du hadde hatt den slimmen. <laughs> <laughs> uh, Nej det må jo være noen år nå. Uh, men jeg kjøpte den jo ferske fra butikken nå, heldigvis. Ikke brukt. Uh, men jeg føler jeg har fått mye ut av Den maskinen Ja, det har du ja. Jeg var mye ute mye... før Degui, faktisk ja, ja, ja, ja Før Playstation 4 kom, så kjøpte dig den originale Playstation 4 Men har du alltid hatt den maskinen? Eller har Alt. du fått uh, byttet den ut? Nei, seg? jeg har alltid hatt den ene Og den solgte jeg jo brukt nå for Var det 1800 kroner jeg fikk for den? Ja, det er ganske utrolig det. Du kjøpte den for 4000 eller noe når han så det var, mm. har vært billig en maskin da. Ja, ja, ja. Lurer, tenk om du kunne sett antal timer du hadde brukt på den, og så kan du regne ut timesverdien uh, på underhållningen. din. Ja, det er ikke noe så ekstremt halv på Megui, men hos deg så har vel du kjent penger på å ha Playstation til å regne sånn. <laughs> jeg kan ikke kjøre jo, ja, det kan godt være, altså. Nei, men jeg føler meg, nå er det 2022, uh, Pacing 5 er to år gammel, faktisk. Jeg er klar for å skifte, jeg, altså. Men uh, som sagt, som tidlig takk, så er jeg så nadig at jeg kjøper han kun hvis han er tilgjengelig i butikken på Power, for da kan jeg få 20% av ved hjelp av DNB-kreditkort. Og må da må du vente til en A-stokk og like på hullene, egentlig. Ja, ja, ja. Og det må jo, det, dette DNB-tilbudet kommer jo sånn annen hver måned eller hver tre måned og sånt, så det er jo litt av en på en måte, alle stjernene må jo på rekk og rad for at dette skal funke. Ja, ja, ja, det må de. Uh, så jeg blir jo glad hvis det ikke er 2022, men jeg tror jeg klarer meg et år til uh, Uden. Ehm... Um, men nå, nå begynner jeg å føle på trengen til å bytte, altså, til å hoppe til neste... Åh, det er så deilig vi det kanske tror det. Altså, hvis, hvis, jeg, hvis jeg står, sant? Ikke sitter, men hvis jeg står og trykker på på-knappen på, på Playstation-kontrollen, mm. så rekker jeg ikke å sette meg før maskinen er på. Ja. Så fort går det. Playstation 4, så kunne jeg jo lage middag mens den holder på og slår på. Ja, og du måtte jo inn og bruke kjølepasta på henne og Ja, det funker jo gul, da. Ja. Men den nye når den, jeg lurer jo på om på, for han er stille. Ja. Så må jeg liksom borte kjenne på henne, altså. Ja, jeg kjenner jo ikke heller som jeg ser på skjermen, da. Og da ser jeg på. Altså, den har en vifte, men han har ikke skrudd seg på noe særlig. Jeg har ingen synlig bevis på at han har en vifte. <laughs> ok. Han, han har noe, da. Um, ja. Føler du ut på litt sånn uh, Ja, litt, jeg da. Nå som faktisk Jokka har, har fått deg. Det er... Um, altså, det, det finns ikke så, så mange spill uh, som er på PlayStation 25 nå, kun på PlayStation 25, så jeg føler liksom, å oh, nei, jeg, jeg må spille det spillet, for da går jeg glipp av noe. Men det er mer bare at jeg har, jeg har hatt PlayStation 24 så så mange år, og... På en måte. tiden er jo moden for å skifte. Uh, så det er ikke nødvendigvis at det, at det er noe veldig viktig på PlayStation 25. Det bare føles riktig tidsmessig. Altså med en sånn modenhet. Uh, Att du ikke, for hver generation så går, så går du videre til neste prosjekt. Uh, neste hopp, neste generasjon. Uh, og jeg har vel hatt PlayStation 4 i sikkert. Jeg føler det er sikkert seks år nå. Ja. Ja, det er vel jeg tror. Ja. fått masse god spilletid, men uh, det hadde jo vært fint å spille mine gamle PS4-spill i en oppskalert versjon, der ting går litt uh, raskere eller uh, litt uh, finere. Ja, det er jo mange spiller som har en gratis uh, sånn overhallings-update. Mhm. Og jeg vet ikke om du gjør det du i, men når jeg logger inn med Playstation 5 på PS Plus, så var det en sånn 10-12 eh, best-of-PlayStation-spill som var tilgjengelig der, gratis. Åja, ja, ja det en ting, ja. Noen av de har jo vært på eh, Playstation Plus før da. så de de var allerede i biblioteket mitt. Eh, men det var bare storspill. Uh, God of War, Uncharted, uh, Horizon Zero Dawn, og, og de har jo en sånn grafikkoppdatering også. Ja. ja Men det største trekkplasteret nå Er jo at ju tidligere jeg kjøper Playstation dette Jo mer valuta for pengene får jeg mm. For da får jeg han i enda flere år Før jeg begynner å på Playstation 6 <laughs> Ja Så nå har jeg allerede begynt å kjenne han inn Ja det var. <laughs> det er bra Uh, mm. du det med kalle Magnus husker du marknadsföring de som får köpa ting med en gång eh uh, innovatörer det er väl kallt det eh de. uh, ja det var väl lagom sant och så är innovatörer och så var det ja et eller annat och så de, de på slutet är liksom sån uh, sein sein eller eller noe sånt. Mm. Jeg, fø jeg føler jeg i den gruppen og den, den siste gruppen. Jeg husker jeg fikk meg PlayStation 2 ganske sent kjøpte kjøp den uh, samme bro, men var det sølv eller en sånn spesialurk av Oi, oh, oi, ja, oi ja. <laughs> Wow Så, ja mm. um. Og over til noen litt andre nyheter Øh uh. Det an, Mario Kart 9 har blitt annonsert uh, men for en eller annen grunn så sa de at dette, denne versjonen skulle komme med en twist uh, så jeg ja, vet men... ikke om dere har noen teorier for hva dette skal være alle kommer jo med en twist ja. det er jo et nytt konsept på alle ja men jeg har jo lest rykter om det dette blir en slags Nintendo Kart alle Smash Bros satte de brancher langt ut forbi tidligere figurer og baner ja, sånn ja så at du kan få en Splatoon-bane og karakterer og ja, og så so veiter. De har jo lekt med tanken med eh, det var nedlastbar innhold på Mario Kart eh, 8a Deluxe eh, der Link var en spilbar karakter og så hadde du Hyrule-inspirert brett ja. eh, og så hadde du også eh, Animal Crossing-inspirert brett så liksom ser jo at de kan eh uh, gjøre det som en fast greie. Mm. Uh, jeg tenker kanskje hvis de eh uh, nå tenker jeg kanskje litt for uh, vitt nå, men eh uh, kunne de lagt en sånn bane bygger. Ja, yeah. and do it yourself, Ja. Det kunne det vært noen som han kunne funne på. For de har jo lagt sånn Mario Maker og sånn, selv om det er bare to de da, enkelt, men det er jo en måte å inkludere brukerne inn i spillopplevelsen. Det um, er jo at de skal kunne lage baner, og dela baner. Men jeg det blir for vanskelig, siden dette er snakk om tredimensionale baner med looper og tunneller, og vann og ill og alt mulig. Ja, barentanke. Minst Min spådom er at dette blir Forza Horizon 5 åpen verden-løsning. Ja! <laughs> De blir litt inspirert, rett og slett. Med, ja, online connectivity, så mange signer opp for uh, Switch Online. Mm. Og ja, sånn åpen verden-stil. Ja, det Jeg kan, kan være en fin twist. Ja, det vil gjøre en helt sinnssyk twist. Hva tror du, Magnus? Nei. Nei, jeg vet ikke. Det er jo kult at de fortsetter å poppe ut til hver spill da. Jeg tror det forrige, som altså har jo hatt 8, jeg tror det kom i 2014 hvis jeg husker riktig. Til Wii U, altså er det jo samme spill egentlig på Switchen da? Nei, ja, jeg skulle ikke si noe stor forskjell i noen grafikken på disse spillene. På Mario Kart 8 og 8 Deluxe, eller Mario Kart generelt? Mario Kart generelt. Nei, det grafiken grafikken altså, er det jo eh, karakterutvalget vokse, og det pleier jo å være en gimmick. Det var jo et eller med i 8 år at de gikk sånn du kunne kjøre på veggen. Ja, jula går Ja, Jaja, så ble det sånn hover aktiv. Mm. Så det var liksom, uh, kjør på taget, kjør på regjen, kjør på vann, undervann, ja, overalt. I Mario Kart fly, 7, ja. var det jo sånn ristkontrollen for å få en boost. Ja. I uh, Mario Kart DS, så kunne du tegne den egen logo fremme på karten, der koste det gikk masse. <laughs> Jeg så noen løgne logo altså. Ah, det var mye kjønnsrygander der ute gikk, på den hundre kineserveren. Det altså, dessverre, Jukka, vi har ikke spilt mye kart på Switchen, selv med vi har det. Jo, vi har spilt det. Ja, eller, det er jo så vitt, Så vidt, men kan gjøre til det mer. Ja. Ja. Eller kanskje, siste i eting, det blir en sånn double dash funksjon igjen. To på en kart? To på en kart i en eller annen variante. Mm. Det er lenge siden de har gjort. Mhm. Blitt ja. Det det sägs att det fina ut vad den tvisten är för Norge. Eh, jag kan åt eh komma någon spelnyhet series sam Saber Mayhem <laughs> har blivit annonserat. Ja, det är ju. Det var insikt. <laughs> uh, det er ju en sån gammal 90-talls skidespel. Eh, uh, jag det Magnus Series Sam. Nei, det tror jeg ikke hva Tivleie slåper Og er dette, er dette en oppfall Liksom fra et 90-tallspill Tidlig 2000 Beide slåper mm. Tror jeg Det er bare helt sinnssykt Merkelige våpen og Bonn gass Det er som duk nuken På steorider liksom Om det hadde gått an Ja, ikke så mørkt kanske. Nei, nei, nei det är bara crazy reels. Looney Tunes utskav av duknucken. Eh uh, och det har ju sjö dukat upp några spel den på länge nu så det er bara lite löjligt att de de kommer liksom ut av ingen ingenstans. Ja. Eh och ja, de trailern såg också väldigt sygt Helt otroligt. Jeg håper ikke det blir en sånn Duke Nukem Forever-aktig greie De har bombe Og det ødelige navnet Det kan jo ikke Det kan jo ikke um, Jeg ser, ser bilder Av det Originale spillet, det ligner veldig på Duke Nukem ja. Eller han er hovedkarakteren med solbrøller ja, ja. Og Tenkt opp på Høyt hår Ja Um, jeg kan också berätta också om en trailer, en speltrailer i som heter Showa American Story. Okej. Eh, som då har sett den. Eh, okay. blev bara anbefalad på till på um, på Youtube, men eh är väldigt premiss. Eh, uh, det ser ut som det sker en annan katastrof i USA. Men uh, Japan tar over landet. Uh, så då får du sån en, sånn en fusion mellan amerikansk og japansk eh uh, uh, men så går det ju runt och så er det liksom det minner kanske lite om eh uh, öppen världens kråstreg eh uh, uh, uh, Rising är det, det heter ja, uh, som zombies välle. Ja. Så det det det, er jo, det er jo, du står som motande banditter eller Men du det sägs som du har väldigt sån speciella egenskaper. Eh uh, kanske det ligner mer på uh, uh, Devil May Cry eller Bayonetta i spelestil. Ehm um, mm. men uh, verden ser väldigt så sånn ny nyk och spännande ut och väldigt genomfört uh, stil sån amerikansk japansk stil. Uh, veldig bra grafikk Bra musikk uh, Som er jo litt rart fordi det er lagt av et kinesisk selskap ja. Så hvordan de har funnet på denne ideen uh, Det vet jeg ikke, men Det så veldig uh, Veldig interessant ut Jeg uh, ser frem til å følge med på den Showa S-H-O-W-A um, Neste nyhet er at uh, Take 2 Som ei... Rockstar og 2K Games. Ja. Uh, 2K har ju lagt uh, BioShock för exempel eller Utit BioShock. 2K har ju lagt massa sportspel. Uh, mens alle så Rockstar som har lagt GTA og Red Dead. Take-Two Modes sällskapet har köpt upp Zynga. Och det er det snyggaste spelsells eller snyggaste spelköpen någonsin. Det är mobilföretag är det er uh, ikke? Det är det mobil de lager mobilspel. Ja, det uh, är mobilspel. Uh... <laughs> Mm. Og folk har jo speksikulert, hvorfor gjorde de dette? Hvorfor har de brukt, jeg vet ikke, det var 15 milliarder dollar eller et eller annet absurd beløp. For men den, er det... Får de penger på mikrotransaksjoner i drittspill? Ja, har de tenkt å ta spillene sine, de store spillene sine, og lage mobil, mobile versjoner på det? Altså, Ellers gidder de ikke store spill mer, så skal de bare lage sånne små drittspill. Ja, og de mobile spel er faktiskt sinnssykt langsomme. Eh, ja. ja, folk er jo mer villige til å kjøpe ting på mobilen enn på en konsol, virkelig sånn. Nå kommer de til en ekstra og Nei, sånn. Nei, var en tilsnyhet, vi. Ja, ja tilsværre. Eh, vi, kan, <laughs> vi kan ende på en glad nyhet. Eh... Og det er et gratis spel som jeg kan anbefale til alle våre lyttere. Uh, og den heter Wordle. Er det sant? Det er et mystisk, kryptisk bilde? Med fem ganger fem uh, ruten etter med noen farger enn i. Uh, det er en veldig sød historie, fordi det startet med et kjærestepar der uh, mannen, uh, han visste at Kona var veldig glad i pussespill, eller sånn, sånn kryssord og gårtor. Så da lager han et spel. der han, der du ska du får et ord på fem bokstaver, og så putter du inn fem bokstaver, men det må være et ord, da. Du kan ikke bare trykke inn fem tilfeldige bokstaver, og nå snakker vi engelskord, da. Og da får du vite hva for de bokstavene om det er riktig bokstav, om eh, det er på riktig plass, eller om det er riktig bokstav, men på feil plass. Og jeg liker å se til kodespillet. Ja. Uh, Når du setter ja. sånne små pinser i her, så altså, tar dommeren liksom og, og angir om du har rett, feil, eller bare rett, men feil plassering. Mhm. Uh, så uh, denne versjonen lagde han online da, Uh, men nå har det toga heist på Twitter og på Facebook fordi han legger ut kun ett ord per døgn og alle mm. har det samme ordet så folk er litt sånn, litt sånn hei, klarte du dagens ord? Nej, det var så vanskelig og, uh, og du må være flink med ord uh, dette passer ikke for folk på barneskolen dessverre så du må, må kanske utfordre deg selv å tenke på eh, gode fem bokstavsord på engelsk. Eh, så langt så har jeg klart, eh, tror jeg, to dager på rad. Du får fem forsøk. Jeg har okay. klart på... Femte så, forsøk, ser du det som? Liksom. Ja. Eh, og jeg tror dette kommer det til bli så populært at det kommer en norsk versjon, uten tvil. Ja, er gul, er det rätt bokstaven på feil sted? Ja, det stender. Så i ditt første forsøk så hadde du kun en rektig bokstav? Ja. Men det er så tilfredsstillende når det kommer på ordet. Eller når du liksom... Du, du vrir og tvister og tenker, og så kommer du... Og du, du kan prøve... Kan du si, det skader ikke å prøve et ord som er grammatisk feil. Du, ikke, du bør ikke straffe for det. Men altså, hvis du prøver for eksempel å skrive... Uh, tufu Eller Tufus med set Så, så får du bare sånn, Not a valid word uh, Så får du bare puttet inn uh, du, får, du, får så mange, du får så lang betekningstid som du trenger uh, Så hvis du trenger pause Så kan du gå ut Men jeg har, ikke, jeg har aldri spilt det I to omganger Sånn ikke, Med en gang jeg åpner det Så vil jeg jo fullføre det Så da sitter du der kanske en halv time Mens jeg skal egentlig jobba. <laughs> Hva var dagens ord som du sendte oss? Uh, jeg skal finne. Jeg skal finne ut, faktisk. Ja, men sitter med penne og papir, da, og drådler, før du tester den? Uh, Siden du sitter så lenge, tenker jeg. Uh, nei, jeg, sitt, jeg sitter jo foran meg. Jeg, har, uh, jeg, jeg starter alltid med sånn, visse bankersord, uh, der jeg vet det er veldig vanlige brukerbokstaver, som E, A og S og, og sånn. T. Ja. Så det är en väldigt grei måodo att starta på. Eh Eh jag plear vanligtvis Steam eller Dream eller något sånt. Men dagens over favor, F A V O R. Eh klarte det på 1 2 3 4 5te försök? på att göra det riktigt? Eh alltså favor. Det är Ja, for det er favor Uh, mer U er sikkert den britiske utgaven. Ah. Det er den amerikanske utgaven. Ja, okay. uh, så jeg, uh, både Jukka og Magnus, jeg utfordrer dere i morgen gå inn på Wordle og ta det ordet, så folk har mellom veggene når dere klarer det ikke. Ja, det sier jeg. Så, så ser jeg jo hvor mange forsøk dere klart. Eller hvor mange forsøk dere har brukt. Da. Ja. Og, og det er litt så morsomt at du, du sender når du har klart eller ikke klart det, så kan du dele det til en sånn deleknapp. Og du, velg, du kan sende dette på til dine venner, hvor mange forsøk det brukte da. Så det er liksom nice. kryptisk. Mm. Kan jeg dele uh, en glad nyhet i gang, vi? Ja, ja, ja. Jeg har ikke flere nyheter, så det er opp til dere nå. Um, har väl sagt... Ja. Jeg myter meg ikke kan Magnus dele først. <laughs> Magnus. Kava. Kava. Aj, uh, Jukka sin glädje när han har fått honom. <hå> Nej, han har ju. Jag kan kan ju svara med. det var vel... Det är lite förhört. som du har spelnyheter och Magnus som du vill dela? <håh> Nej, jag har ikke noe særlig. Du delte noe i tråden, var det. det gjorde du. Ja, det var den... Ja, det ble jo... Sony hadde jo egentlig tenkt å avvikle produksjonen av Playstation 4. Var det i løpet av år, eller utgangen av dette året, men de har jo måttet forlenge det nå, da, på grunn av mangen av Playstation 5 og pandemien då. Var det den ni tänkte på? Mm, det tänkte jag på. Ja. Så, men det det sier seg sig ju säger sig självt och egentligen det när så mycket på chipper och ja, det det och det att frakta ting är ju nästan nästan så känner jag det väldigt gott. Och med CDO, det var ju de snabba inte sändningar med, liksom CDO hoppas om at skal løsne. Mm. Men, ja. av, uh, uh, mm. det ska lösta. Ja. Jag kommer ju till ett punkt där du är mättad av den föregående generationens maskinvara. Uh, det är inte är aktuellt för mig att byta över Xbox eller att bygga en PC, Magnus. Uh, det med Xbox, det är en tanke, tänkte jag faktiskt uh, det er liksom sånn, det sitter veldig langt inne, skjønner jeg. Um, bygge PC er, kan, er nok ikke noe jeg har kompetanse til eller, men mm. det tror jeg ikke er nærmere når jeg ikke er Det koster jo en del å bygge en PC. Uh, og du kan ju for så vidt uh, bestille deler fra komplett, så ta de og montere den for deg. Øh, uh, jeg hadde jo et sånt prosjekt nå i høst Der jeg skulle bytte ut harddisken min Fra gammel spinndisk Til SSD eh, ja. Det koster jo meg ikke så mye sånn, Pengemessig Men eh, Tid var det å bestille den Og så finne ut hvordan jeg skulle putte den inn Og så måtte jeg få tag i kabler Jeg er veldig glad for at jeg bytte ut harddisken min For går, PC-en går så mye bedre nå Uh, mm. Men jeg er jo ikke en sånn PC-bygger jeg, jeg kan jo ikke innmare den her uh, Men når jeg først leste var, Det var ikke så Vanskelig uh, Det var litt sånn Lego For voksne ja. Ja. Altså jeg, jeg bygget jo PC om med, med Brukt skjermkort fra Finn Så fikk jeg jo en dugende maskin til Rett under 7000 kroner ja, Det var en fin pris Billimoire. Ja, ikke, ja. Altså, det kunne jo vært mye verre, da. Mm. Men altså, en Playstation 5 er jo billigere og dobbelt så sterkt, da, som PC-en min. Mm. Ja, det var det jo ikke noe sånn at de gikk i, i minus på de her grafikkortene på Sony med Playstation 5? Og historisk gjør de alltid det i starten, for de tjener jo penger på alt annet folkkjøper. Men du skulle dele den en glad Ja, jeg skulle dele den en glad Og det er... Jeg er jo litt trekt av at... Sony har et så akterutseilt eh, online-tilbud. Mm -hmm. Sammenlignet med Xbox, som virkelig har fått til Xbox Game Pass. Mm -hmm. og, og da kommer jo rykte etter ryktene om... En ny tjeneste på Playstation. Mm -hmm. Og det siste som skjedde senest i dag, var at... Um, ja, har begynte å trekke sånne kupongkort fra butikker i England som selger PS Now abonnement, som er en ga gavekort. Ja. Mm -hmm. yeah. Så mye sannsynlig, sannsynlig da så er det jo kanskje at Playstation Now bakkes inn i Playstation Plus på et eller annet vis. Mhm. Mm Og kanskje litt bedre enn det også, håper jeg. For Game Pass er jo helt rått. Ja. Yeah. Så det ble veldig spennende ja, å altså. Ja, det ligger jo mange lyser foran der, eh, Xbox, altså. Ja, og de gjorde egentlig med Xbox 360 også. det alltid var tidlig ute med online funktion. Xbox Live Arcade var jo også veldig bra når de kom. Mm. Så jeg håper Sony følger etter, og vi skulle få se noen mer nyheter tidlig i 2022. Så det er, ja, hva tid som helst da, altså. så viser Sony oss noe kult, håper jeg. Ehm, um, norr betalar med ju sån cirka sån 500 per år For uh, PlayStation Plus. Eh, uh, hur mycket du villig att betala, Jukka, hvis du på mode får en pakke som inkluderar nån? Nå. Ja, alltså nu er det ju 5-600 kr i året. Mhm. Ursäkta lägger för sig väl. mer för PlayStation är. Nej. Men hvis jag får Sony eksklusive spel, då gain. Mhm eller noe i den duren, så kan jeg legge på litt mer. Og det er partoksal, for, ja. for jeg kommer ikke til å få tid til å spille det allikevel, men jeg liker muligheten. <laughs> ja. Du bare har hamstret spil. Ja, da bare åpner jeg lommeboken og jeg sårer fornøyd. Uh, jeg kan jo fortelle litt om uh, min opplevelse PlayStation Now så langt, da. siden jeg kjøpte jo etterårs abonnement. Du har det så lenge, jo eh, jeg. Jeg tror menge, var altså. en måned du skulle prøve det. Ja, ja, nei, eh, jeg var bare interessert, så fant jeg et tilbud. Dessverre så eh, kjøpte jeg online på en kupong da, på en av disse rare sidene. Ja. Eh, fordi jeg skulle få det litt billigere. Jeg tror jeg fikk det noen, 300 da, for det er jo en grei pris. Men eh, tydeligvis, PlayStation Now, Playstation Belgia er ikke det samme som Playstation Europe eller Playstation Norge. Så oh. da måtte jeg finne en fiktiv adresse i Belgia. <laughs> <laughs> så då er vet ikke det finnes en person på den adressen som får posten til den <laughs> til der, de, ah, adressen som vi okker. Men når jeg logger meg inn på den kontoen, så får jeg opp eh, Flamsk eller fransk, eller jeg vet ikke hva språk jeg fikk. Ja. Men det er i en belgisk bruker med en belgisk adresse, og det kommer opp et fremmedspråk. Så jeg må prøve å liksom navigere meg genom menyen til å finne det jeg utgitter da. Men uansett så, så har ju spilt en del spel strømmet det gjennom skyen, som har grejt greit. For det er visse spill som kun kan strømmes, og det er sånn korte spill, sånn retrospill som kom ut Playstation 1, Playstation 2, eller på Sega Dreamcast, kjekt å prøve innimellom uh, men jeg har ikke den, jeg, jeg har så stor hunger etter å spille så gamle spill uh, det er bare sånn fint tilbakeblikk som jeg prøver, kanske en halvtime eller noe sånt, Crazy yeah. Taxi for eksempel uh, men så har det jo også gitt ut store spill uh, på Playstation Now men jeg fant ut at det er også veldig tidsbegrenset ja, de er der på til tre måneder og så forsvinner de. Ja, ja. så hvis du skal spela det, så må du gjøre det då Selv om du laster den på harddisken din, så, må, så forsvinner den etter den tiden. Aha. Så det er ikke din for evig og alltid. Uh, men uh, altså, jeg tipper at de må ju tjene penger på ett eller vis. Uh, de kan ikke gjøre det tilgjengelig for evig alltid. På samme måte som Playstation Plus-spill er dine for evig og alltid, så lenge du eier abonnementet. Ja. Ja, for de må jo på en måte legge til en nytt innhold hele veien. Ja. Men uten at hele biblioteket de ligger der blødselig, for da det, det ingen som gidder å kjøpe noe lenger. Ja, det er akkurat det. Så de, de rullerer rett og slett på spillene da. Ja. Men så har du også litt eldre Playstation 4-spill, uh, som, uh, som det går å laste ned og spille på harddisken din. Og de funker veldig bra, synes jeg. Uh, masse familiespill, sånn Lego... Serien. Altså, det finnes jo Lego Marvel, Lego Star Wars, Lego Indiana Jones, yada yada. Uh, Mickey Mouse-spel, Donald Duck, Spyro, L.C. Spyro, men alt sånn. Alle disse familiespilene er, er veldig tjengelige, så jeg kan se for mig, at det er en bra bra tilbud for unger som på en måte runder spill fort, og som er veldig glad i den type sjangeren. Men hva er din beste opplevelse da som du ikke ville hatt om det ikke var for Playstation om um, um, <laughs> vet du hva jeg på et spesifikt spil uh, som som, uh, som der, der, jeg, der jeg spilte det fra begynnelsen til slutt rett og slett Uh, jeg tror det er, meg, det er mer verdt for meg bare et eksperiment i hvordan den teknologien fungerer, og så har jeg jo spilt masse sånn, masse gamle spil uh, men jeg kom ikke på, jeg husker at uh, Nier Automata var tilgjengelig og jeg spilte det kanskje i 5-6 timer før jeg ga opp for det er et bizarrt spil altså øhm uh, så jeg fikk i hvert fall prøvd nye automater, og alle anbefaler jo det, og det er sånn fantastisk, og det er liksom så, det er, det, er, det er et leke med hjernen din. Uh, jeg måtte, jeg bare ble aldri engasjert i historien, jeg ble bare for rart, og så til slutt så ga jeg opp, ja. men hadde ikke vært PlayStation Now, så hadde jeg ikke fått noe ut av det da. Men var det versjon 1,498-725-914 Ja, det er nok den siste versjonen, ja. Ja, remake-en. Eller, opphøsningen. Ja. opphøsningen. Uh, og det finns sikkert gode spill på Playstation Now, som på en måte jeg, jeg, det er kjort, så jeg går inn der og sjekker. Uh, men jeg har på en måte, jeg har allerede nok spill å, å spille. Um, men, men uh, det kan sikkert være veldig kjekt hvis du har, skal ha et sånn partyspill for en kveld eller noe sånt. Og det er jo et bra det et bra bibliotek. Det, det, det er en del å velge mellom. Mm. Um, så ja Hvis de kombinerer Playstation Now Playstation Plus Og hvis de kombinerer de to, så? Ja, jeg ser jo for meg at det kan bli En naturlig utvikling uh, Men jeg har ikke lyst til å betale kroner i året for det Nej Nei, Nei. Um, Jeg har en prisgrense jeg, og jeg, er veldig, jeg er jo veldig glad i eller på en måte. Jeg setter pris på hvordan systemet er nå, med visse topptitler i måneden. Eh, og prisrabatt på rabatten fra før av. Så jeg vil jo si jeg har begynt nytta av Playstation Plus. Det har jeg. Ja, det er vel det men, Ja, men jeg tror, jeg tror som du sier, Jokka, i løpet av 2022 så kommer det til å skje en forandring. Eh, og om det vil erstatte, eller bare være supplemang. Uh, det får vi nå se på. Jeg tipper de er sånn som Nintendo, å kjøre ulike prisløsninger. Uh, ja, man just jo om Nintendo sin, uh, hva kaller du det, påbygging, uh, add-on. Nei, men du skylder med 111 kroner også. Uh, ja, jeg skal ikke. Uh, vi har akkurat fått du... et års fornyelse på vårt Switch Online-abonnement. Ja, uh, Jokka, kort kommentar om hva du tenker om Nintendo 64 uh, expansion packen. Nei, har ikke prøvd det. Det er jo dette fans har ventet på i alle år. Men rapportene så langt sier jo at det er skikkelig sløve porter. Dårlig gjennomført arbeid, rett og slett. Så om det har blitt noe bedre eller hvor ille det faktisk er, det vet jeg ikke. Veldig mange klager på kontroller-lag, men, men det var da jo på Playstation... Nei, Nintendo 64-tiden. Ja, ja, det var det. Så jeg, jeg må nesten prøve det selv, altså, hvis jeg skal kunne si noe om det. Men då må du jo faktisk betale, da. Ja, altså, jeg skal jo det her nå. Ja. <laughs> skal vi... M4G-menyer, da? Vi. Ja, ja, jeg tror vi må runde av. Men... Da blir ikke det Nintendo 64 i meg Mega drive expansion med det første. Det kan vi slå fast. Flott. Kjempebra. då ska vi pakke sammen nyheterne, og så hopper vi videre til neste segment. Now, man. Folkens, vi har faktisk kommet til siste segment, og nå er det eh, lite tilbakeblikk, men mest fremoeblikk for me skal ta for oss Eh, nyttårsforsett for 2022. Eh, og i denne ledningen så har jeg jo sett på fjorårets episode og hørt hva var det vi skulle gjennomføre i 2021. Ja. Eh, jeg har ju lister foran mig her, men... Eh, Magnus, eh, kanskje vi skal starte med deg? Ja, skal vi se... Hvis jeg tror at fra... Nytt å sette mitt spillmessig fra 2020, jeg lurer på om det kunne vært at jeg skulle ikke fullføre, men i hvert fall spille mer eh, Assassin's Creed Valhalla, og kanskje også eh, at jeg skulle prøve å spille an flere andre spiller. Kan det stemme? Mm. Eh, du er faktisk veldig på kårene der. Eh meg og Jokka på deg og sa, men, ja, men da må du fullføre Valhalla. Men så sa du, nei, jeg skal prøve, og jeg skal gi, jeg skal gi deg tid, men du kunne ikke garantere at du kom til å klare å fullføre spillet. Ja, når Jokka sa at det tok liksom 70 timer, på, altså storyen var liksom 70 timer, så var det liksom sånn, oi, det var mye, det, det var ikke en klare. Men uh, hvis du ser fremover, da, uh, er det realistisk for deg å fullføre deg i skjulet på 2022? Hva vil du høre? Vil du høre uh, den ærelige, <laughs> <laughs> eller den ærelige svaret? Nei, uh, du får ta en vurdering, Magnus. Det er, legger med deg selv. <laughs> jeg tror ikke det er realistisk at jeg klarer å fullføre Assassin's Creed, Nei. I løpet av 2022, jeg tror ikke det. Skal jeg være ærlig? Mm. Men, uh, nå snakker vi jo om i pausen og sånn, at det er hva jeg tar. Uh, jeg fortalte jo at jeg sitter litt fast og sånne ting. Og det er derfor jeg har lagt det fra meg. Men, uh, sånn at jeg tar en sånn FIFA-fri uh, helg, eller FIFA-fri måned, som mm. uh, Jukka sa. Det, det tror jeg aldri kommer til å en hel måned. Men uh, en helg, det får jeg klare. <laughs> ja, nå skal du jo også spille litt mer online med, med meg og Jokka. Deep Rockalactic, og kanske også dette spjonspillet med meg, hvis vi får finne tid. Operation Tango. Operation oh, Tango. Å ja, så... Det er jo... Uh, du har jo masse tid til å spille. Magnus, det er bare hvordan du disponerer denne spilletiden. Veldig dårlig, i følge dere. I fall. <laughs> Veldig dårlig. <laughs> uh, men har du andre FIFA-mål, kanskje, siden... Du spiller jo en del FIFA i løpet ja, av 2022. Ja, jeg spiller jo en mod, sånn sett, uh, Ultimate Team, eller FUT FIFA Ultimate Team, som det kalles. Så det du jo i ditt drømmelag, da. Og... Uh, de bästa spelarna på FIFA det är Icons eller sån ikoner som är liksom sån tidigare storspelare liksom sån som inte är aktiva någon sån Pelé, David Beckham eh, den originale Ronaldo eh och sånting eh, ja. ja. Så då har de i Norge sett swaps, ehm icon swaps. Så det er såna Oppdrag, ting du må gjøre for å få sånne swaps og så kan du bytte swaps mot spillere eller eh, eller pakker da, der du ikke kan velge spillere selv, men at du får noe random da. så det har sånn som så fotballkort liksom eh, ja. så eh, altså du får en sånn random icon da eh, og de slapp nå rett eller nå nylikt så slapp de eh, nettopp Swaps eh, 2 da, så det er en, liksom en ny runde med eh, disse her da, så jeg har klart de, jeg tror det var 10 av de første så vet jeg ikke hvor mange det er nå så det er jo noe eh, jeg tenker jeg skal gjøre å uh, gå all in for eh, for å få, for å få mm -hmm. noen ikoner da, i laget mitt som er ganske gode spillere det er, det er nok et mål uh, en av grunnen til at jeg var litt seid ute ved, ved, ved på innspillingen var jo at jeg holdt på med dette her med helt på FIFA så, uh. <laughs> så ja, jeg kunne jo begynt ja, det er bra bra start på året altså å, oh, det virker deilig å ha et sånt spel som som du kan spille hele livet, egentlig. Sånn som FIFA. Som fortsatt er givende enda. Ja, men det, det, det er jo litt frustrerende da. Sånn. Jeg, jeg går jo tydeligvis litt av ganske mange andre gode spill. Ja da, det synker jo noen timer inn i FIFA, høres ut som. Uh, ja. Er det daglig, eller? Ja... Det kommer jo litt an på uker eller dagen og sånne men ja, som regel er det daglig, ja. Ja, du merker det hvis det har gått en dag eller to der du ikke har spilt FIFA. Ja. Ja. Det den, er det en liten avhengighet. Ja, men det var jo en finstlig avhengigheter. Ja. Eh kan ju säga det, det första målet eller det första vägen till att inrömma att till til att på något då lösa problem är ju inrömma du har et problem. Och du är avhängig av FIFA minus. ja, er vel det är väl det kanske. Jo, man var inte särskilt att det är ett problem, bara sagt att han är avhängig. Nej, det er det är det är livsstil. Det är livsstil. Det er robotter, ja. det det är ett val jag har tagit så Bruker jo uh, tid på det enn å gjøre andre ting. Mm. Men det er litt morsomt at, at uh, dere begge snakker om FIFA nå, fordi et nyttårsforsett, for det er Jokka, var å bli med på Magnus sin FIFA-skole. Ja, men det, det må vi jo ha. Men ikke som nyttårsforsett, for da skjer det jo ikke. <laughs> Nei. Uh, jeg vet ikke om dere fikk gjort det. Nej. I noe særlig grad. Vi gjorde ikke det. Jeg tror vi la etterkant det til som venner, og så ble jeg guttungen men veldig paranoid, for det var en type på vennliste han ikke kjente, så tok han og slett han. <laughs> ja, det var så langt vi kom. Ja, jeg, jeg har jo ikke ja. det beste ikonbildet på, på Play. ikke en Men heter du Mordi eller noe sånt greier? Ja, bruker navnet mitt er Hils Mordi. Hils Mordia, ja, den tok henne sletter etter tre timer. Ja, det var litt skummelt. Ja, så, så lenge fikk vi vært venner på Playstation. Ja. Kan se... Men hvis vi kan gjøre det fysisk, så er det jo større sjanse for å få det til, tror jeg. Ja. Ja. Er det fortsatt et prosjekt for deg, Jokka, å, å spille, bli god i FIFA og, og spille med sønnen? Nei, ikke bli god i det, men det har vært løye å bare ha gjort det en litt lang kveld, altså jeg har lärt lite FIFA. Mm. Men jag i tillbehöre mina tjänster så altså får jag en får en kväll alltså och lära FIFA. Oh, kul. Men det det ska man få gjort någonting med där. Kan då kan du känna Gustav känns ut på PlayStation 5 kanske? Uh. Det kommer kommer säkert att fucka mig opp. Gå bärg det blir snyggt ja. Uh, uh, Joka, skal vi hoppe over til deg? Ja, nå har jeg jo glemt ut Fasettene mine FIFA var et av de tydeligvis mm -hmm. ja. uh, Men for å få hele perspektiv Så må man faktisk hoppe tilbake til 2020 For ditt nyttårsforsett For 2020 Var at du skulle fullføre Spel uh, Ha mer fokus Ikke bli så distrihert Du skulle ha laserforsett stålfokus på ett spel om gangen. Eh, men du vil også utvide din spilhorisont. Eh, og derfor ønsker du eh, tips for lyttere. Og du eh, satt i gang med Shito Kanel eh, ja. for å spille litt andre spill som går under radaren. Um, og dette var nytt og 2020. Og når vi kom till 2021 så følte du at da det eh, du hadde fått et sånn halvveis til men ikke helt. Så derfor utvider du dette med fokus og utviding eh, til 2021, da. Ja, um, fokus har jeg nå hatt sånn halvveis. Jeg spiller ikke ja. 100 spill bare en gang lenger. Men jeg fullfører aldri noe. Det gjør jeg vel ikke. Du, du satte jo gang i med, med å uh, lage den lister i, da. Den spill-lister i. Ja, den ble vel ikke mindre den har jo bara vokst. Men målet var jo at du skulle ikke vite kan neste spill var, men du skulle heller bare nyde det spillet du var i, leve i nuet. Ja, det må man fortsette med. Ja. For så vidt så, så, så har jo spillet på lister mi som du skal spille nå, men jeg tror ikke du gjør det. Er det mer som fekt? det er Limbo. Åja, oh, ja. For uh, Mass Effect er jo foran på lista. Ja. Så lista det en nok feil, jo. <laughs> jeg tror det var jeg som bestemte. Ja, ja. Du bestemmer, men jeg er sjefen. <laughs> ok. Ok. Ja, men det, det er veldig bra du nevner Mass Effect, for det var det neste spillet uh, du nevnte i uh, nyttårskringkastningen uh, for 2021, var du ville prøve Mass Effect. Du synes det så kult ut. Ja, det har jeg prøvd. Og det har du faktisk prøvd. Og... 20 timer, kanskje? Ja. ja. Så det... Men så har du også dukket opp Resident Evil. Det dukker opp stadig nye ting, uh, som dessverre gjør at du skifter fokus. Men jeg skjønner jo at du vil spille det som er aktuellt og det som er, det som er gøy. Hvis du føler for å spille et spil, så må du bare gjøre det. Ja. Uh... Men igen då klarar du kanske inte att fullföra det. Nej, men och i vart fall ha gett ett ärligt försök, man har väl innanför. Det brukar vara grejt nog. Jag mår ju ja. på död liv fullföra, jag är inte så avhängig av det. Nej. Uh, men Mass Effect og Resident Evil, de har ju lust att fullföra. Ja. Men det har ikke så bra da, men i år skal jeg jo være systematisk i å det ut. Ja! Ja, jeg tror du sendte meg et oppslag. Ja, og det har jeg redigert, sånn at det nå skal være sånn som alle gode mål bør være. Det skal være oppnåelig. Ja. Og målbart. Ja. Smarte mål. Ja. Og det lyder som følger. Er du klar? Ja, jeg holder mig fast. Magnus, holder du deg fast? Yes. Målet startet med bruk 5 fem timer på hvert PS Plus spill som giser ut i 2022. Og så sa hun til meg, men Jukka, du spiller jo ikke fem timer på i en uke engang. Hvordan skal du få til dette? <laughs> ja. Så tenkte jeg, det er litt brutalt, men uh, han treffet jo spikeren på hovedet. Mm -hmm. Så nå har vi målet klart. Det er høyst oppnåelig, tenker jeg. Og, og det er bra, et bra mål. Mm. Og spille minst ett PS Plus-spill Punkt måned. Punkto. Ja, det er jo, det er jo satt særlig Ja, da må jeg finne av de månedene spiller, og så må jeg spille det. Mm. Så sånn nå har jeg jo Deep Rock Geolactic, og sånn sett... Uh, god en ryt. god begynnelse. God begynnelse? God start. Mm. Så det skal bli første gang jeg overholder Det blir jeg gjør. Er det sånn at uh, du vil ha påminnelse? Uh, Nei, jeg administrerer det selv. Du administrerer det? Okay, det ja, ja, ja. Ingen håndholding. Mm. Uh, men denne liste er de da? Uh, er den fortsatt uh, aktuell? Lister gjelder, men du må få opp uh, Resident Evil to øverspelister ja. det skal jeg fullføre, det er ikke så langt Nej det, det er faktisk veldig, veldig oppnåelig og veldig eh, gjørbart ja. mm. og så vil jeg jo gjerne ha Mass effekt under det ja. så kan du administrere fritt deretter ja. eh, men når du sier Mass Effect så mener du Einen eller Serien? jeg mener Einen først og fremst ja. så kan du ta, dele ut to og tre inn der du vil mm. det er greit ja, men det var det lagt til, ok? Kult. Hva var nyttårsforsettet ditt i fjor? Uh, ja, jeg hadde jo faktisk en del spel som jeg så frem til, uh, som jeg tänkte ja, i løpet av 2021 så skal jeg få runde Final Fantasy Remake, det klarte jeg. Jeg skulle runde Hyrule Warriors, Star Wars Squadron, Control, Mass Effect. Uh, jeg har runde og spilt alt det der. Har du runde i Control uh, ja, ja, ja, ja. Uh, det var på något sätt inte så bra som jag trodde det skulle bli. Jag blev lite frustrerad. Men grejt nok. Det var, var grejt. Ja. Uh, nå Eh. Nu kommer ju det nytt spel med de der folket. Eh, uh, Alan Wake, det är en så. Jo. Jo. Eh, uh, och så ska jag och De Jukka, vi ska spela mer samarbetsspel på nätet. Er... Vi startar med Nine Parchments. Ja, det måste uh, det, uh, det var en väldigt bra start, men så har man gått over till ukentliga eh uh, på tisdagar Og det satte jag väldigt stor pris på. Eh uh, särskilt sen med Henning Right back uh, så 2021 har varit ett väldigt bra sommararbetsår sånn och jag hoppas att 2022 kan också bli ett väldigt schysst sommararbetsår med Degjuka, med Henning och med Magnus. Ja, Magnus och litt forskjellige spill på forskjellige plattformer og sånn. Uh, men vi får, altså jeg har masse tid, jeg kan spille med alle. Jeg er tilgjengelig. <laughs> uh, Så so, om vi spiller Back for Blood uh, på Playstation, eller uh, et spill som vi kan spille på PC-jokka, kommer du på noe med Henning? Aliens. Aliens, ja, men nå, nå er vi ferdig med den. Døgn? Kan... Ja, Back to Blood blir faktisk på PC for, for Henning, ja. mens jeg på Playstation. Uh, men, uh, ja. Uh, så finnes det også andre samveitsspill som kommer på Playstation, som jeg kanskje uh, får spilt med noen råkker, men ikke nødvendigvis. Uh, L, altså det, det ene er Gotham Knights Og den andre Suicide Squad Begge er samme sjanger Det er actionspel, spill du kan spille samarbeid med noen andre uh, Kommer det to samme Batman-type spill? Ja det, begge, begge de har lagt sin egen Arkham-spill Det var to studier som hadde ansvaret uh, Kjellig smør på flest Jo, altså det er jo på en måte... Det är ju väldigt ligespel men de, har, de tar på mode två delar av universet. The Gotham Knights handlar ju om Batman familjen mm. udenom Batman. Alltså det är ju Robin, Batgirl, eh uh, Red Hood, Yara Yara, to olika versioner altså. Men Susie ska jag det ju den där gärna så jag tror de, de minner om varandra men det kommer det vara väldigt olika spel till slut i stil. Mm. Men jag tror Gotham det är Suicide Squad är fyra players men gott player. om nights var två spelare. Eh men det är trodde väldigt solidt spel som kan spelas alena, men säkert säkrare det du spelar med någon, men ett vet som detta är genrer som Docker hade varit intresserad i eller det hade tog lite för mycket att sätta sig in i. så men får se om det blir en flerspelarupplevelse. Ja. Ehm Tufflers Shreds Revenge, det blir ju ett samspel hobby. Åh, uh, det blir magisk uh, ja, det er, Jeg tror det blir veldig greit Så jeg håper vi får spilt Det finnes ikke ingen dato, de har ikke satt en dato Men jeg føler det spillet har vært lenge På, måte, på vent Så uh, hvis den kommer ut Før sommer, så må vi ta en kveld sammen Der vi alle kan være vår egen Turtle, eller Casey Jones og April O'Neil oh. Er jo også spilbare, venn jeg, jeg Kan ikke split <laughs> slå, slå med hockey hockeykøller Um, så det, det kan være veldig gøy um, Men ellers så er det jo Veldig mange kule Egenspelerspel Som jeg ser frem til Som jeg håper jeg får spilt uh, Og det er Horizon, Forbidden West God of War Ragnarok Breath of the Wild 2 Bionetta 3 uh, Om jeg får spilt alle de I løpet av 2022 Jeg vet ikke om det realistisk Men um, jeg håper jo Jeg uh, jo og i hvert fall har det vært mange av de. Breath of the Wild, hvis den ut i 2022, så er jo det et enormt spil. Uh, så, jeg vet ikke om det går an å, å bli helt ferdig i det. Men, uh, jeg ser jo frem til det. Jeg føler, jeg føler vi har ikke fått videre så mye igjen nå. Bare et lite klipp her og der. Ja. Men, men hva er nyttig for å sette det, tror jeg? Uden å liste Ja, nei, det er jo... en sånn jo, overordnet altså, Nei, altså, jeg har jo... Jeg føler jeg har veldig bra balanse nå mellom å spille egenspill uh, og spill og flerspill. Um, jeg tror... Jeg vet ikke om jeg vil kalle det fortsett, altså. Jeg tror vi må bare fortsette det sånn som før. Uh, spille uh, mer med dere når jeg kan. Uh, og når jeg har tid for meg selv, så må kanske kanskje oppsøke disse store titlene, i stedet for å få mye tilbake på spil jeg burde ha spilt. Om det er mening. For det finns jo mange sånne, du føler liksom, å, det klassiker, jeg burde ha spilt det. Ja. Eh, men kanskje jeg heller bare burde spille spel ved lansering, og eh, bli en del av denne, det som er en Sightgeist Sightgeist, det var det bra ordet Men eh, jeg kom på nå et forsett eh, Joka, sin du nevnte det Ja, du må ha et forsett, vi du, du må ikke være fornøyd med deg selv Det er ikke derfor vi feirer nytter <laughs> Ok, da Nei eh, Jeg vet jo at Psychonauts eh, Er en bra serie ja. Og i dag Så skikker jeg på eh, Hvor det var mulig Til å spille disse spillene og jeg sa jo nettopp at jeg, jeg burde ikke se for mye tilbake. Men hvis jeg i løpet av 2022 får spilt uh, Psychonauts 1 på PC, for der koster det uh, 30 kroner på Steam. Ja. Så, så får jeg spilt uh, Psychonauts uh, VR Edition, som er to timerspill. På Playstation VR. Playstation 24 VR. Ja. Og så går jeg over til Psychonauts 2. Uh, og til det tippet jeg på Playstation 4, så har jeg tatt liksom alle spiller i den serien i løpet av 2022. Ja, det er et fasett. Det kan vel ligge. Ja, ja, det kan være lurt. Det kan være gøy. Det er jo også en rar, det også en rar serie som, er det Tim Schafer? Ja. ja. Double Fine. Uh, double Fine. Ikke et spil jeg egentlig har fall så mye med på, men jeg vet jo at den har fått mange priser, og den har fått mye bare kritikk, for å være litt sånn innovativ og annerledes og kreativ. Så... Uh, nei, jeg må jo utfordre meg selv å, å spille noe som... ...eg egentlig ikke har... ...tenkt så mye på. Mm. Ja. ja, det var kult. Mm. Så jeg skal holde deg opp til det her, For det. Nice. Då då har ikke jeg flere forsøk. Uh... Og jo, en ting, kanskje. Vi får se. Jeg kan ikke lover noe, men uh, i løpet av 2022, så kan det jo være at jeg kjøper enten en Switch OLED, og eller en Playstation 5. Det er jo litt av uh, pris, uh, men det hadde vært fint med nye maskinvare. Det er alltid fint med nye maskinvare. Ja, så kanske nog med spela nästa episode och om ett år eh eller spela nytt årsepisode så har jag faktisk fått köpt eh ny eh Ja. Mm. Kan jeg, kan ju bara säga vi att jag pris på dessa här koopfilm har spel samman att ett att du, at du uh, utmanar mig på mode i spär spil, andra spel liksom det, det måste jag bara si. ja. säga så det håper vi kan fortsette med i 2022. Det skal be definitivt fortsette med, Magnus. Um, Men når, kom, ja. når du får utfordret Magnus, så burde han få utfordret deg litt også, og dra deg med inn ja, ja, ja. i, i sportsverden, tenker jeg. Nei, nei, nei, nei, Jo, jo, jo, jo, jo. Du kan ikke få meg til å FIFA. Jo, ja, det tar vi jo for deg til å spille. Jeg, jeg føler jeg er nok med å, at jeg skal lære deg opp, Jokka, med, Nei, det går så lett, sånn. I tillegg så må jeg lære av vi, ja. Nei, jo. Jeg føler jeg, uh, får nok sånn konkurransespilling gjennom Apex. Uh, det spiller jo for for fortsatt mye med Bromendang, uh, og nettopp så runder jeg 10 000 uh, kills med samme karakter. Så det var jo en mile, mileperl. Hellige dukker. Ja, det jeg ja. Med, og. Uh, har jeg med, jo. Du har ikke brukt en krona på det, spillene. Jeg har ikke brukt et rødt øre, vet du. Uh, uh. <laughs> uh, så jeg kommer til å fortsette å spille Apex 2022. Uh, og um, kanskje også jeg spiller mer med sønnen din, Jukka, om han, om han fortsatt er keen på det. Om um, det er noe han snakker om. Ja, altså, vi han får spille det, hva som helst med deg og isangirer. Ja, men det er jo gøy, det er jo ja. ja, det var vel Da har ikke mer å komme med Kan jeg, kan jeg legge et ene greie på slutten? Du vet det Jeg ja, ja, ja. snakker om det med at han uh, Jukka er en innovatør Siden jeg kjøpte Playstation ja. uh, Det faglige uttrykket Kalles for diffusionsprocessen. Og du har innovatører <laughs> Tidlig brukere, tidlig majoritet, sen majoritet og etter nødvendig. Aha! Takk. Wow! Ja. Og så lærte vi noe nytt i dag også. Så lærte dere noe litt uh, i dag også. Grunnleggende økonomi? Litt uh, makroøkonomi der. Tone og Lein? Tone og Lein. konge, da tror jeg jeg sier tusen takk for mig ikke heller ikke? Sier jeg takk for meg også? Sier for meg. På igjen, hør. På igjen, hør. Denne episodens avslutningssang er hentet fra Deep Rock Galactic lydsporet, og den sangen heter Welcome the Darkness. Så dere må gjerne sjekke ut spillet, det er kjempegøy.